vzhledu zákonem. Nicméně předpokládáme, že naši akademický důvěk, který přiní na kváto rozhodnutí, uh, akademické vlénu, tedy akademická obec požadovala, aby samozřejmě to vysvětli. Proč tak činí? Uh, poprosím tedy pána děkana nejdřív, aby tedy uvedl svoji argumentaci, proč u těchto konkrétních jmen a tak dále, a poprosím vás, kdy kdo chtějí, samozřejmě předpokládám, že bude dotazů hodně a tak dále. A poprosím vás, případně si dělejte poznámky, ať tomu dáme nějaký záp. Necháme ho domluvit a pak samozřejmě jednotlivě bude, dáváme prostor těm otázkám a odpovědím na to. Jinak, kdyby do toho jsme skákali každou první, tak to bude trvalo nekonečně. Já myslím si, že v organizace organizaci je nejlepší. Čili to o toto vás žádám. Všichni se pak ke slovu dostanou. Má to samozřejmě svůj časový limit tím, že senát akademický zasedal 13. hodiny. Nicméně, kdyby náhodou zde dělat diskuzi pokračovat, tak já samozřejmě pak poprosím jenom, aby členové akademického senátu jsme se přesunuli do jiné místnosti. prostě kdyby případně to trvalo příliš. Ale předpokládám, že 3 hodiny je dostačující to na toho prosporu. Děkuji vám a tímto předávám tedy slova panu děkanoví. Dobrý den, já vás tady všechny vítám. Já se tedy vyjádřím ke změnám v pedagogickém sboru, ke kterým došlo za poslední rok. Jedná se o čtyři lidi, o pana Libora Juna, o Roberta Silveria, Michala Breganta a Píta Jamečka. Budu postupovat v ranovatnický. Pan Jun a Robert Silverio, Podali sami výpověď. Byli to členy kabinetu restaurování fotografie. A jak asi jste zaznamenali, tak na jerným zasedání akademického synátu tato návrh ze strany protika na a výzkum Tomáše Dvořáka, aby byl zrušen kabinet restaurování fotografie, což byl zrušen. Ty důvody zrušení pro nás nejsou tolik podstatné, ale ten hlavní máte zažitící na začátku. Tady je blíže rozveden, nicméně ty důvody toho rozvázání pracovního poměru nebo uh, podání výpovědi jsou uvedeny tady v letech 2010 a 2016, ale bylo v rámci kabinetu restaurování fotografie v rámci grantu dlouhodobého koncepčního rozvoje, Budu překážet, a studentské grantové soutěže vygrantováno 8 202 277 korun a ty výstupy, které byly přistíbeny za tyto granty, nebyly naplněny. Vidíte, že ten výstup byl 2,8 článků v českých recenzovaných časopisech. Závědočné zprávy neměly pravdivé údaje, a to byl hlavní důvod, proč vlastně k těmtohle změnám došlo. Oni sami podali výpověď, Liborium přišel na kremický senát, některé z toho obhajoval, některé ani neobhajoval. Nicméně velmi jsem si cenil toho, že na ten akademický senát přišel Michal ty důvody byly dva. Oba byly oznámeny široce akademické obci. Jeden z důvodů byl to, že on byl v letech 2008 až 2011 pověřen sbíráním tzv. průvodů neboli umělecké činnosti fakulty. To jsou ty zelené sloupce. Na druhém řádku vidíte, že Michal Bregan už byl tím pověřeným sbíráním těch průvodů v letech 2008 a 2010. Vody za FAMu nebyly odevzdány, vidíte, že v ostatní, fakulty, v ostatní fakulty ty vody odevzdávaly. Já jsem se snažil zjistit, jaká z toho plynula ztráta pro FAMu nebo AMU, protože AMU v tomhle byla vždycky solidární, ty vody celkový, ten výnos těch vodů se dělil na třetiny, tak jsem se snažil dopočítat, jaká ta ztráta byla způsobená tím, že to nebylo odevzdáváno. Udělal jsem to tak, že jsem dopočítal průměr odevzdaných rův bodů za roky, kdy to bylo odevzdáváno. A ten průměr byl 2888 bodů. To vidíte. to vidíte tady. Když pokročíme o kousek dál, ten rův má podobnou charakteristiku jako ryv. To znamená, že ty body, které jsou odevzdány, se započítávají Další tři roky. Tady na prvním řádku vidíte skutečný stav, na druhém řádku je ten stav, kde se doplnil ten průměr. Myslím si, že FAMu v tom byla vždycky velmi na štíru a odesávala těch bodů málo, takže si myslím, že to je ještě milosrdné dopočítání těch chybějících bodů. Tady vidíte, tady vidíte ty body za ty léta dopočítané, jsou tam dopočítané i ty vody jakoby za ty tři roky zpětně, když se to vykazuje. Rozdíl vidíte v tomto řádku, zde je spočítáno, zde spočítáno kolik budů jsme celkově přišli, protože bylo nějaké 17 333. <těk> <těk> Výsledek té ztráty, když propočítáte průměrnou hodnotou vodu, která dle informací pana Krestora se vždycky pohybovala kolem 200 korun, tak ta ztráta, kterou způsobil Amou jako celku, činí necelých 3,5 milionu korun. Když vám ukážu, co se stalo za poslední rok, co se ve funkci. V letošním roce jsme vyvzdali výsledky v růvodu 6731 731 což vidíte, že ten rozdíl oproti předešlému roku by to bylo 3480 bodů 3251 bodů. Když si to dopočítáme, protože ty důvody jsou počítány třikrát, tak ten nárůst je celkově 9753 bodů. A jelikož je možné zpětně doplňovat, tak my jsme i doplnili některé důvody za rok 2015, samozřejmě už se budou započítávat pouze dvakrát. To znamená, že jsme zpětně ještě získali 3170 Vodů. To znamená, že celkově myslím, že ten je pro AMU asi nějakých 2,5 milionů korun. Tak to byl jeden z těch důvodů a přejdeme k tomu druhému. Jak asi víte, mezi FAMU a NFA existuje dohoda o spolupráci z 28. 3. roku 2000, kde se NFA zavázalo, že FAMU na základě písemné objednávky zapůjčí zejména audiovizuální materiály, které, spravuje, a které se týkají filmů vyrobených FAMU v letech 1965 až 1990. Tato smlouva bohužel byla několik let porušována a já po svém nástupu jsem se snažil na tuto smlouvu odkazovat a snažil jsem se pro potřeby famu získat filmy. Původně tři, pak jsme to nakonec zmenšili na počet jednoho na film Hřích boha Anišky Holland, protože jsme ho chtěli restaurovat uh, u příležitosti udělení titulu Dr. za causa Anišce Holanda aby byl ten film hotový. Bohužel Michal Bregant několika vlastně na tyhle Výzvy nereagoval, a skončilo to v výzvo, výzvou, kde famu zastupoval Petr Ostrouchov. To je ten poslední řádek, považujte. Prosím tento dopis za předžalobní výzvu ve smyslu paragrafu 142 občanského svobního řádu. Nicméně, nicméně ta zkušenost je dlouhodobá s tím nevydáváním těch filmů. 4. Května, 4. května 2015 podal žádost o vydání o přístup k filmovým materiálu sám pan rektor Jan Hančil, protože právě ty, to vydávání se vleklo a jak tady vidíte, tam napsáno, že to bylo ze strany Amu považováno za obstrukci. To znamená, ten problém opravdu trval několik let a nechci spekulovat nad motivacemi, proč se to tak dělo. Nicméně ta předžalobní výzva e, zafungovala a ten film Boha se nyní restauruje a probíhá jeho digitalizace. A teď se dostaneme k samotnému Vítovi Janeškovi, kvůli němuž předpokládám většina z vás tady je. Vítovi Janečkovi jsem neprodloužil smlouvu zcela se zákony této země, ani jsem se v tomto směru nedopustil. A hned od začátku jsem vedoucím katedry dokumentární tvorby jasně deklaroval, že pokud má zájem, aby Janiček tady učil externě, že k tomu bránit jakkoliv, ne, nijak nebudu. A ještě bych tady asi měl upozornit, že víc, ani je ten, kdo dlouhodobě prosazoval na AMU termínované smlouvy. Ty důvody ukážu. Ty konkrétní. Přejdeme pozdě. později. Začnu tím, co mě k tomu nejvíc vedlo. Mě k tomu nejvíc vedlo několik věcí. První z nich je jeho článek, který vyšel v Sineporu srtu roku 2016, FAMU jako zážitková agentra. Já jsem zcela popravdě nechápal, když je zde nový děkan, proč, když má zásadní výhrady k fungování famu, proč s nimi nejde za novým děkanem, proč je rovnou dává do tisku. Zrovna tak nevím, proč s tím nešel třeba na akademický senát, nebo proč s tím výjde neček, nepřišel na kolegii, dali by mu tam jistě prostor. Abych řekl pravdu, já cítil jsem to je jako hozenou ruk rukavici, kterou by měl někdo za, a mu A kdo jiný by ji měl zvednout než děkam. Nicméně já jsem chtěl říct, že v kontextu, mu ten text rozporoval slovo od slova, je to odstavec od odstavce. Já jsem se svým zamýšlel, proč být Janeček vlastně v tom textu není schopen, který je velmi kritický, vyjádřit, vyčíslit své vlastní pochybení. Napsal jsem mu tam v podstatě tři podstatné argumenty, že nechápu, když kritizuje bývalého děkana Pavla Jechá, proč v tom textu nikde neuvede, že ho dvakrát zvolil děkanem. Další důvod byl ten, nebo další, další má otázka, nebo problém pro mě byl ten, že ať ví, Janče kritizuje, zcela má na to plné právo, ať kritizuje pobočku po FAMu v Makedonii. Jenom nechápu, proč v tom textu nikde není zmíněno, že výděleček byl ten, kdo pohličku v Makedony schválil v dlouhodobém záměru Amu. A zrovna tak jsem nechápal, proč kritizuje FAMU jako zážitkou agenturu, když sám na FAMU zavedl třeba samý workshop. Doufal jsem v nějakou, řekněme se ve reflexi, přijetí toho, těch svých vlastních chyb na stavu FAMU, v jaké jsem ji nalézl, Nicméně jsem pochopil, jste jeho reakce, že to není na pořadu dne. Víjtě, často argumentuje velmi účelově ve svůj prostě. Můžeme se podívat konkrétně na jeho argumentaci, kterou udělal při senátních volbách v roce 2015, kdy on brojel proti předvolební kampani na škole. Nicméně. A za toho, pane Děka, nevyhazujete jakožto. No. Poznámky později, prosím. Vyžte si. Při. Trošku mě to překvapuje, co je. Mně to teda vůbec nepřipomíná. Jo, jo, jo. Stichla, jo. Ničméně, když v roce 2002 kandidoval na děkana, tak po celé FAMU se šířily volovní le letáčky této podoby. No, tak buďte, jo, a <laughs> <laughs> Můžeme si, příklad... Můžem si uvést další příklad na prosté učilové argumentace ve vlastní prospěch. Jednalo se o knihovnu FAMU. Víte, že zde byl ten problém, že knihovna FAMU měla být zmenšena o jednu třetinu. Vídeňček sám tento návrh nepřednesl, předpokládám, z důvodu toho, že byl předsedou Akademického senátu. Nicméně sám zápise ze Senátu, z, který jsem nám pořizoval z 14. července 2014, uvádí ty důvody, proč by ta knihovna měla být zmenšena. Tvrdil, že kancelářskou internetovou Internešu ve patře je stísněná, přičemž není ní přicházejí neustále studenti. To byly ty hlavní argumenty, proč se ta kancelář měla přesunout na místo Nicméně uběhly čtyři měsíce. Opět se podíváme na zápis z Akademického senátu z 10.11.2014, kde Vít Tak konci. Ten konstatuje, že knihovny. aktuálně na tém, nikdo ji v tuto chvíli neprosazuje, A z FAMU na to vyjádřil jasný názor. Vedení v jeho to kompetenci tuto otázku nenastoluje a FAMU International pořídila do kanceláře velkou vestavěnou skříň, čímž je prostorový problém kanceláře vyřešen. Pokud předtím konstatoval, že ta kancelář je stisněná a nevěděl se tam studenti najednou, když se obrátí veřejné mění na FAMU, tak je celá věc. Rychle vyřešena bez stavěnou střími. Ale nejedná se jenom o tyto případy. Jedná se o šíření poplašných zpráv tomu, kde Čech, na sociálních sítích cích, říkal v souvislosti s mým rozhovorem aktuálně, že FAMU si platí PR, což spousta lidí z akademického obce pochopilo tak, že to placené PR, že ten článek vlastně je nějaké placené PR. Nebylo mi nic jiného, než jednak zveřejnit e-mail, s kterým jsem byl osloven ze strany aktuálně s novinářem Martem Svobodou a posílal jsem tento e-mail na Senát, aby viděli, že skutečně ten rozhovor, který mnoho, před, mnoho lidí předpokládalo, že vznikl proto, abych mohl prý odvolat vedoucího katedry dokumentární tvorby, takže skutečně nevzniklo z mé iniciativy. Zrovna tak... Zrovna tak jsem si vyžádal vyjádření šéf Aktuálně.cz, kde je jasně řečeno, že ten rozhovor nijak nevznikl z mé iniciativy. Další opožnou zprávou, která se šířila na FOMu a kterou šířil Vítěleček, bylo to, že jak asi víte, podle novely vysokoškolského zákona muselo dojít k novelizaci také statutů jednotlivých vysokých škol a také statutů fakult. Přinesl jsem společně s Markem Weichlem návrh novely statutu fakulty na jednání Akademického senátu. Ten návrh tam byl čten slovo od slova na můj návrh právě proto, aby mohl být dostatečně prodiskutován. Seděli jsme nad tím návrhem několik hodin a ten návrh došel podstatných změn. Myslím, že jsme dospěli asi do tři čtvrty nebo čtyři pěti nebyli jsme schopni to vidět, protože už bylo o půlnoci. A dohodli jsme se, že ten, no, ten nový statut doděláme společně na dalším zasedání akademického senátu. Nicméně Výdaneček rozeslal akademické obci a vedoucím kateder dopis tohoto znění, kde psal Akademický senát na svém posledním zasedání, díky tomu, to je jedno, díky čemu, novelu statutu v předložené podobě odmítl schválit a odložili na příští zasedání 13.4. v 10 hodin. Většina lidí to pochopila tak, že jsem tam přišel s nějakým statutem, nebo s Leifem, jsem tam přišel s nějakým statutem, který neprošel žádnou diskuzí a měl být v nezmíněné podobě znovu schválen na zasedání 13.4. Nicméně. Není tam vůbec reflektováno, že ten statut došel mnoha změn, že víťaneček byl ten, kdo k němu měl mnoho připomínek a ty jeho připomínky byly často i zapracovány. Abychom si představili nějaký způsob argumentaci té tak tady myslím v tom dopise, v tom, jak je manipulativní, jakým způsobem on argumentuje, tak je to podle mě nejlépe vidět na té větě, kde cituje vysokoškolský zákon a jak interpretuje vysokoškolský zákon. Říká o garantech zákon jim přitom jednoznačně přisuzuje roli koordinační a sám pak cituje vysokoškolský zákon. A ten říká, garant studijního programu zejména koordinuje, to je první funkce, obsahu přípravu studijního programu, za druhé, dohlíží na kvalitu jeho Za třetí, vyhodnotuje studijní program. Za čtvrté, jej rozvíjí. Opravdu nevím, jak tahle věta může být interpretována. Zákon se přitom jednoznačně přisuzuje roli koordinační. Nicméně, jak víte, po, po tom, co jsem oznámil, vítám že mu neprodlouží ten smlouvu tak došlo k nějakému směrčímu jednání, u kterého byly přítomný Helena Bendová a Helena, Třeštíko Helena Třeštíková. Vznikl jistý návrh dohody, kterou asi většina z vás četla, nicméně ji tady zveřejním. A tato dohoda byla odsouhlasena nebo přišla v pořádku, jak Heleně Bendové, tak Heleně Třeštíkové a obě prostě, Já jsem byl připraven tuto dohodu podepsat bez okolků na místě. Nicméně víc a tady se můžu klidně odvolat i na jeho facebookový statut. Nicméně víc tuto dohodu odmítl, si další podmínky, že se mnou natočí čtyřhodinový materiál, kde já mu poskytnu exkluzivní rozhovor. A když řekl pravdu, takovému rozhovoru se vlastně nebráním, ale jako principiálně, jako díkám, nemůžu jednomu členovi akademické obce poskytovat takovýto ex exkluzivní rozhovor. Nicméně nabídl jsem mu, že s ním rád budu v soukromí čtyři hodiny o FOMu debatovat. Na to jsem už žádnou odpověď nedostal. Tedy abych to shrnul. pro mě ty důvody toho neprodloužily. Jsou především doživé argumenty, které Ptnček používal, když útočil na školu, účelová argumentace ve vlastním prospěch, což jsme viděli, a poplašné zprávy, které šířil na fanu. Je to samozřejmě pracovně právní spor, pokud Ptnček má pocit, že došlo k něčemu, co není po právu, může samozřejmě se právní cestou ohradit. No to bych svoji krátkou prezentaci ukončil, a jestli máte otázky, tak se prosím, vědějte. Jako? já bych měl z jednu otázku. A my jsme se styl, který vede. I když jste do na, na programu dnešního pléna, odpověď, já myslím, to slyšet. Jo, odpověď byla na ten dotaz, že jste byl na katedři, že nedíte, jaký bude program a vlastně dneska přistupujete s poměrně velmi pečlivou prezentací na chystanou a mě zajímá úplně úvodem jenom jedna jednoduchá otázka. Vy jste tady mluvil o několika lidech, kterým jste rozváfal pracovní smlouvu. Chtěl bych vědět, jestli jste informoval, že tak toto bude probíhat, aby oni mohli sem přijít a vlastně vznést jakoby názory svoje jako protistranu. Děkuji. Tak, co se týče toho, co jsem říkal na katedře dokumentů, všichni jste se dokumentovali, bylo tam množství nahrávacích zařízení, já jsem si to pro jistotu tak také, aby nedošlo k nějakým sestřinům. A říkal jsem, že použiju argumenty, které si obecně známe. Možná tedy byl na jeden nebo dva argumenty, nic zásadního v tomhle z toho nepadlo. A co se týče Michala Berganta, ten byl na toto plénum pozván, místo předsedu akademického senátu a on účast odmítl. Co se ta otázka zněla, jestli jste informoval ty lidi, že budete mluvit konkrétně o nich, aby oni věděli, že to takhle bude probíhat. Na to jsem se ptal. Ano, pane kolego, plénu jsem zvolal uh, já. Všichni byli informováni a zařazení budu, aby tam byli i jiný lidi, kteří už nepůsobí nebo neboli prodloužená smlouva Ludis Bregan, jsem dostal od členů akademického obce přímo písemně. V tomto případě Michala Bregan, za to, to byl Erik Rozincvaj, který mě požádal, abych. Na toto plénum zařadil nejenom příkladní plénumečka, ale zároveň také i Michala Dreganta. Čili tak jsem učinil v tomto případě, Michal Bregant byl na toto jednání pozván Místo tenzerovu Senátu Janem Silučkem. To, no. já ještě, pardon, já pardon vám rád, COVID, to, to znamená, přišel někde nějaký dokument těm lidem, o který se mluví, že o pan explicitně bude mluvit, aby oni měli prostor se vyjádřit. Ne, že se bude řešit případ pana Dekarta, ale že bude tento způsobem probíhat úvod toho problému. Na to se ptám. Co se týče Ligory a Roberta Silveria, ta argumentace velmi podrobná a mnohem přesnější vedená na Tomášem Dvořákem proběhla za účasti výbora Juna-Robertovério nedorazil. To, co tady já uvádím, je jenom opravdu drobný výsek toho, co se probíralo na akademickém senátu, a předpokládám, že to zápisu. nebo... nebo ano, ještě pan Gajala, zahraje, potom. Já se strašně omlouvám, ale protože oba předchozí uh, účastníci, tedy uh, Libor Jun a Robert Silverio, uh, působili nějakým způsobem na katedře fotografie, potom přišli do uh, trošku problematicky založeného kabinetu restaurování fotografie, kde celkem uh, dlouho uh, od začátku svého působení jsem upozorňovala na. A jistý nesrovnalosti, které potom přišly v jistotě, že se tam dělou nějaké manipulace s grantama, po případě jako nějaké opravdu pracový vztahy. v stahy. Takyže já úplně nevidím jakoby, důvod, jako, je to samozřejmě časový důvod jako, ukončení jistých smluv, ale úplně bych to tedy nespojovala nesp nesp s, s případem Vítka Janečka a Michala Breganta. Ty dotazy z akademické obce byla opravdu na ty pedagogické změny, kterým tady došlo, nebo personální změny z řad pedagogů. Víťa, tam je mikrofon někdy. Tamhle, tamhle. Já teď je zareaguju napřednu, aby byl vidět. No jistě. Abyste jistě viděli panou ucha na vlastně vlastní oči. Mně se, se ta situace vlastně celá líbí, protože zase mi ukazuje, že doba je vážná. Na té katedře dokumentů, jak době připomínal, jsem právě, taky se ptal vlastně děkana, že když pan předseda se na to vyzýval k té věcné debatě, že věcné debatě by určitě přispělo to sám pan děkan, když k němu přišel Petr Šišek dělat otázky, tak si, některá rozvoval, tak si nechal poslat otázky předem a argumentoval tím, že vlastně je lepší se připravit na něco, co má člověk dopředu, takže kdybych měl tu prezentaci předem, Připravil bych si desetiminutovou odpověď a uh, ta debata by určitě mohla být věcnější. Uh, Michal Bregant, překvapuje mě, že um, téma Michal Bregant je zařazeno tady, protože on potvrdil svoji účast na odpoledním senátu. V každém případě si jenom uvědomme, že Dikan tady oznámil vážnou věc, že Michal Bregant způsobil škole škodu 3,5 milionu korun. Trestní hranice odpovědnosti je zhruba 25 tisíc. Čekám, že další krok bude, že bude podáno trestní oznámení na Michala Breganta. Bude to policie vyšetřovat a bude nějaký rozsudek soudu, který buď Michalovi Bregantovi připíše tuto škodu, anebo pravděpodobně výsledky bude nějaká třeba omluva nebo něco podobného. To je standardní postup v institucie. No, co se týká mé osoby. Chudák děka musel strávit obrovskou práci, rešerší v různých archivích a podobně. Já nevím, jestli vlastně vůbec reagovat na ty detailní věci, co se týká, ale zkusím to jenom velmi rychle, velmi rychle proběhnout, protože v zásady považuji ty všechny důvody za zástupné. Je pravda, že se stavím od začátku k děkanovým krokům kriticky. Loni v červenci jsem s ním měl dva rozhovory které se týkaly několika věcí, z níž uh, témata, která jsme otevřeli. On tvrdí, že jsme je neměli, já tvrdím, že jsme je měli, jde, jsme měli děkanátě, je to tvrzení, proti tvrzení, takže to je úplně o stejné. A pak jsme se, v o třech věcech, do jsme se bavili o Family International, kde já jsem mu říkal nějaké názory, říkal jsem mu názor na to, když vyhodil uh, ekonomku, poctivou ženu, že si myslím, že to není... Uh, dobré rozhodnutí ani pro něj, protože tuhle ženu všichni znali, možná udělala nějakou chybu, ale eh, že to bylo vlastně příliš tohle rozhodnutí. Říkal jsem o svůj názor se na to, eh, co už se eh, vědělo, že se nechystá eh, vypisovat výběrová řízení na druhý d Tak to jsou jenom nějakou detaily, ale vlastně nechci... Mo, můžu rovnou reagovat? Tedy... Ne, já se... Na to, co si řekl, že on ty, no, tak tyto. No, Tady řeknu, to tady řeknu celý, já zase si na to překvapím. Jak říkám, kdybych byl, kdybych byl s tím konfrontovan, měl jsem to dopředu, připravil jsem si desetiminutou prezentaci. E po Poškozování školy nebo co, diskuzí o tom, jestli je aktuálně nebo ne, jsou to prostě nějaké facebookové diskuze v nějakém hlubokém vlákně a vlastně mě překvapuje, že pan Děkan opravdu se takto dohloubky jako noží prostě nějakých diskusí diskuzí na Facebooku. Je to asi tak, jako kdyby reagoval tady na všechno, co se řekne na chlopách. Já, když si přečtu, co se o mě píše různě na Facebooku, nebo o každém, kdo takhle dělá něco veřejně, tak vyřešuje z toho bláznit. Myslím si, že speciálně člověk ve volené funkci, jako je děkán, je v podstatě veřejná osoba, která musí snášet. Kritiků, od ironie, humoru, prostě sarkazmu až po nějaké věcné věci. To je můj názor. A pokud ten člověk je na to tak věří, tak ať prostě zváží, jestli takovéhle věci dělat. Současně si myslím, že je samozřejmě lepší tu debatu vést a priori na akademické půdě, bavit se o tom na Senátu, pokud ten Senát je. Potom ty věci samozřejmě řeší a určitě i v tomhle směru je to nějaké poučení. Jenom pár věcních poznámek, myslím, že k obecně obecným sešťátkům dostanu. Tak já bych krátce reagoval, protože víkud, řekl jste tady zase pár věcí, které nejsou pravdivé. Ten důvod, proč jsem žádal předběžné tematické autory od Petra Fischera, byl přesně ten, protože česká televize tohle má povinnost zákona. To znamená, není tady žádná čistá analogie. Co se týče trestného, trestního oznámení, tato škola porušovala zákony této země v mnoha ohledek. Kdybych kvůli všemu tady podával trestní oznámení, tak celá ta škola je zanesena trestním oznámením a myslím si, že to není dobré řešení. Co se týče vyhození ekonomiky, <coughs> paní ekonomka nebyla vyhozena, odešla do Tak tady je potřeba říct, a. že uváží opět nepřesný argument. A ten důvod byl ten, že podepsala, uh, podepsala odměny, které podepsat neměla, který jsem mohl podepsat já nebo pan Tajminka, oba jsme ten den. Byli přítomní v práci. Já jsem po ní ani vlastně jsem z toho nechtěl nic vyvozovat, než Vítku, Ona nechtěla svých chybu uznat, říkala, takhle se to tady vždycky dělalo, dělalo se to špatně, skončilo by to Vítkou a mohlo by to tím celé skončit. Ona ovšem nechtěla svých chybu přiznat, tak tím pádem se to dostalo k právnímu případ, a protože my jsme ji nechtěli dále poškozovat, aby nemohla třeba mít podporu na pracovním úřadu, tak jsme samozřejmě nakonec ten paragraf na něj vytáhli a skončilo to opravdu tím, že jsme se, že jsme se dohodli na ukončení a rozvázání pracovního poměru. No, co, se týče, co se týče toho, toho aktuálních, lidi se mě na to ptali, já jsem na to musel reagovat, proto jsem posílal uh, ten e-mail, kterým jsem byl osloven z aktuálně také na akademický senát, proto jsem také psal ševredaktivě aktuálně, a k tomu dá vyjádření, to znamená, že tyhle z ty věci rezonovaly. Že já nevím, to je to vlákno, mně je to poměrně jedno, pokud se ta informace šíří a má na lidi, tak je úplně jedno, jestli je to v desátém nebo v dvacátém vláknu. Co se týče psaní na Facebooku, nejsem si vědom, že by kvítku o toby někdy něco já na Facebook napsal Anulivera. Já Já jsem hmm. ho tak jenom... Nevidím pořadí, který se Tomáš, to ale vám to nevadí. Dýf, já mám, profil, profil. mám, neží, dočet, já mám dotazy. Vy jste uvedl důvody k vyhození nebo k neprodoužením smlouvy víta Je pravda, že v počátku celého toho konfliktu stále uvedl úplně jiné důvody a to, že došlo k nějakému nedorozumění z úvazky a tudíčna nový Janečka nejsou peníze. A to je první dotaz. A druhý dotaz je, že vy jste mezi těmi důvody, proč jste mm. uh, Výtovi vlastně Janečkovi neprodloužil smlouvu, uvedl i to, jakým způsobem se vyjadřoval na akademickém senátu, nebo to, o čem hlasoval, a že nese zodpovědnost za něco. Uh, já jakožto člověk, který v akademickém senátu je, jsem trošku nervózní z toho, že bych vlastně Uh, měl dnes odpovědnost za třeba zvolení děkana, nebo za hlasování ozniku, nějakého záměru a potom, uh, bych, mohl být, a potom bych ho nesměl ten záměr a jeho vývoj dál kritizovat. A zároveň, že <coughs> mi to trošku přijde jako určitě druhé zkrašování, nebo vlastně vy vyvozujete uh, nějaké zaměstna důsledky, z toho, jakým způsobem ale lidé jednají na kterém senátu? To je druhý dotaz. Navíc stejného hlasování. A navíc stejného hlasování teda? Hlasování bylo jednoznačně všichni pro, takže to není. Jste tak na to odpověděl velmi slučně a jasně. Všichni, co se týče hlasování pro zvolení pana Pavla Jeká, tak proto hlasovali všichni členové senátu. Tím pádem ta informace je tím pádem naprosto veřejná. To není žádné vytahování či je... K tomuhle tomu dotazu a k tomu prvnímu No, Pane, pane, no myslím, ja. na ten dotaz. Jste, já jsem se ptal na to, jestli teda, uh, uh, jest, jestli vlastně vám přijde relevantní vyhazovat lidi nebo neprodružovat jim smlouvy na základě jejich působení v akademickém senátu, na základě toho, o, čo, o čem ani hlasují, a jestli lidé, kteří pro něco hlasují, třeba k záměru něco vybudovat, jsou potom, uh, nemají právo to potom kritizovat dál? Ne, tak rozhodně se nejednalo o akademický senát, jednalo, jednalo se o určitý způsob jako komunikace, manipulativní, živé demagogické, to, to jsou ty důvody. Ne, skutečně nejde o ty jsou dlouhodobé a jsou všeobecně přítomné nám, možná dneska tady ještě někdo něco řekne. A co se týče toho prvního dotazu, ten první dotaz je takový, že stejně jako v případě Michala Breganta, První, kdo, komu jsem chtěl tuto zprávu sdělit, že neprodoužím smlouvu, byly zúčastněné osoby třeba u Michala Breganta se mě stávno sedící, tak ptala, jestli se chystá neprodoužit smlouvu Michalovi Bregantovi. Odpověděl jsem mi na to pochopitelně vyděbavě, z toho důvodu, že si myslím, že první, kdo se to má dozvědět, je dotčená osoba. No, ale zase, zase jsem neslyšel na to otázku. Je pravda, že jste uvedl panem Vachkovi nebo v diskuze, Vlastně s vítím že důvodem prodloužení smlouvy je nějaký, uh, nějaký jakoby institucionální problém, kdy vlastně je placen z peněz jiné katedry nebo jiné instituce a nejednou se zjistit, že na peníze nejsou. A až po tom, co se pedagogové na každé dokumentu složili na úvezní, že do tyto důvody. Tak tady je zase několik nepřesností. Takže to když akadál Lachek požádal o prodlužení pracovní smlouvy Píta já nečeká, tak já jsem oficiálně odpověděl, myslím, že to bylo někde zdokumentované, že tato žádost je bezpředmětná, že vzhledem k tomu, jaký rozpočet, schválil si s panem tajemníkem před hlasováním Akademického senátu o rozpočtu, takže tam na žádný další úvazek peníze nejsou. A nenapsal jsem, že mu neprodlužuju smlouvu z toho a z toho důvodu, jenom jsem napsal, že ta, smlouva, nebo ta žádost je bezpředmětná Nicméně nejdůležitější, tam skutečně bylo oznámit toto nejprve dotčené osoby. Já jenom tam ještě byl rádě a těch Já bych právě chtěl podpořit tohoto pana aděka z to žijí a chtěli vychopat panu Janečkovi. Pane Janečku, lež pro mě není zástupný problém. Navenek o fungování školy lžete. V časopise Sinepur lživě argumentujete, mohl jsem to doložit, a otevřený dopis, který běžel po akademické obci o našem neschválení, nebo že jsme odmítli schválit, statut, FAMU je lživý. Lež není pro mě zástupný problém. Děkuji. Tak, tak to je to Tak můžu, jak Já mám data je je trochu obecnější a to je ten, že pokud si pamatuju, když jsi byl zvolen děkanem, tak ne sice všichni, ale většina nebo jistá velká část akademické obce byla vlastně velmi ráda očekávala tvoji práce na FAMu, řekl bych ne načeně, ale pozitivně. A já jsem osobně třeba celkem jakoby roztrčen nebo zmaten z té agendy, kterou si teďko předestřel. Protože to působí dojmem, že hlavním smyslem vedení famů je najít nějaké problematické body v jeho minulosti, najít body, ve kterých byl porušen zákon, vyvodit z toho, kdo tak učinil, a tyhle osoby nějakým způsobem potrestat. Například tím, že nemohou být členy akademické obce, musí učit externě. A kdo bych se teda zeptat, jestli by si mohl nějak znovu vlastně nastínit, co je smyslem nebo cílem toho programu, se kterým jsem na školu přišel, krom toho, že je tedy nutné vlastně všechny potrestat a zjistit všechny možné porušení zákona, protože to je hlavní vlastně obsah debaty, kterou tady v posledních měsících vedeme. Tak Martina, já jste to odpojím oměrně krátce. Protože když jsem kandidoval dvěkana, já jsem viděl, že ta škola je institucionálně rozložená. Já jsem věděl, znal statistiky její vědecko výzkumné činnosti, věděl jsem, jak zaostáváme za oběmi s fakultami, viděl věděl jsem, jaké jsou výkazy v umělecké činnosti nebo druhou, věděl jsem, jak za posledních osm let se zdvojnásobil počet přerušených a rozložených studentů, Posledce jsem zjistil, že tady byl na případech porušování se po školský zákon. A pokud já jako děkan slibuji, že v, prv, v prvé řadě budu dbát zákon o této země, tak se samozřejmě tím budu řídit. Nicméně nemám pocit, že by vlastně jakákoliv z těch kaus vím, třeba toho kabinetu restaurování fotografie, která ne úplně nevzešla z mé iniciativy. Tak ty dvě kauzy, jak Michal Brgant, tak tak Janeček, jsou velmi aktuální. Třeba ty poplašné zprávy, které tam byly uvedeny, ty jsou obě ze současného období. A co se týče Michala Vergana, tak ten problém, toho nevydávání těch filmů, porušování té smlouvy, ten jsem řešil já aktuálně. To znamená, že to jsou aktuální věci, to nejsou věci z minulosti školy. A to, že tu školu je potřeba v těch pravidlech, které tady nebyly dodržovány, a v tom jejím institucionálním nastavení, které bylo velmi rozložené, potřeba dát dohromady. To prostě je nutné udělat a samozřejmě není to nic pokládání. Já, já, já, já, já, já, já, já, já to, a já, já bych, to ještě přehrad, taky. Já si myslím, že já, já naprosto nesouhlasím v podstatě s tím, jak, co, co děkan říká o problémech tu školy a kde ty problémy jsou. Ale a, co se týkalo. Myslím, že je tady jedna vážná věc, na kterou jsem právě upozornil tím dopisem akademické obci. Právě proto, že se akademické obci ani nedostala zpráva, že se jde měnit statut školy způsobem, který pokud by prošel v tom návrhu, tak opravdu tu školu změní tak, že všechny grémia prakticky podléhají jednou, jedné osobě, jednomu dekanovi. To... No, to, to jsem já napsal. Poté, co proběhla jedna debata na Senátu, tam, jsem, tam se to neodhlasovalo, i když byl velký tlak, aby se to odhlasovalo. A na příštím Senátu se to mělo schvalovat a já jsem, nab... jsem komentoval ten návrh. V tom návrhu je řečeno, že už se o tom diskutovalo a že příště se to bude schvalovat, výsledek se neví. To, že jsem napsal tuhle diskuzi v tom mezičase, mezi předestředním a schvalováním, v tom prostě nevidím žádný problém, rozeslal jsem ji obce. Je to vlastně mi úplně absurdní, aby ještě navíc i tato komunikace do akademické obce byla nějakým způsobem terzekulována. Mohli jste nesouhlasit s některými věcmi, které jsem tam psal, nechám vlastně nějaký svůj rozbor, přispělo to k té diskuzi a ten statut nějakým způsobem dopadl. Okončím ještě konec tady tohoto procesu, protože jenom pojmenuju tu situaci, ve které se nacházíme. Napsal jsem, celá tahle debata vlastně začala tím, že jsem napsal v podstatě takový dopis na rozloučenou, který byl i zveřejněn, rozšířil se i mezi studenty, předtiskla média a následně i ve veřejném prostoru vznikla debata o akademických svobodách, nějakých 20-30 článků. Pozvalo se mi celá řada lidí z jiných škol, během podzimu jsem pozval na nějaké další akce do jiných prostředí, kde se tady o těchto věcech debatuje. V pátek na 2. září, myslím, zepšel normálně na klauzury a v podstatě po obědě Helena Třeštíková kouřila tady s děkanem někde na chodbě a pozvala mě, jestli bych nešel za děkanem si popovídat, že se třeba na něčem dobluvíme. Nemám důvod nejít si popovídat. Tam vznikla situace, že pojďme to uzavřit, děkan by okamžitě napítl smlouvu, a chtěl společné prohlášení, které jsme začali ladit za přítomnosti těchto dvou žen. E, tyto dvě ženy odcházely s tím, že se vrátím ještě v pět hodin, kdy mě tam měl přijít opět netušíce, o co jde, jiné věci pravděpodobně, filozof Mirek Petříček. A tam budeme v té debatě pokračovat. Helena Třištíková už musela jít domů z této improvizované situace a Helena Bendová taky spěchala. Ještě se mě ptala, jestli tam e, má mít e, také, já jsem mi řekl, že tam budu a pravděpodobně tu debatu odmít, že se na to potřebu tu smlouvu, nebo tento pláční odmít, že se na to přijdu vyspat. Společně jsme tam potom debatovali o tom, že uzadření celého tohoto nesmyslu nebo té debaty směrem do akademické obce by bylo dobré udělat tím, že proběhne nějaká věcná debata. Takže jsem díkanovi navrhoval, že si prostě mi dva spolu sedneme a popovídáme si o věcných záležitostech, Té školy o věcech, které ne o těch chybách, které nalezl v programu, nebo o tom, že nediskutuje s garanty nebo s vedoucími katedr o tom, když vyhazuje ty pedagogy, což je porušení minimálně vnitřních předpisů nebo vysokoškolského zákona. Bude říkat, že ne, už si to píše. Ale prostě, že budeme debatovat o těch věcních věcech, které se tady chystají ve škole oddělat a že tu debatu natočí jeho kameraman, jeho zvukář, aby tam nebyla dána. on to odmít a já to chápu. Jo? Vyspal jsem se, tu, tu komunikaci jsme ani jeden z nás neukončili dobře. Já jsem jenom popsal, že ta komunikace komuč, uh, prostě nečešla dostracená, jakým způsobem. On napsal, nakýtl jsem na on to to není pravda. Protože to museli na kvátajna vendování, kdyby se to přičtěk ohradili. A já se proti tomu taky dohrazuji. Protože to prostě není pravda. Klap! který vznikl z akademické obce, protože se za mě podařit, postavila řada lidí, za což vám děkuju, nyní poklesl a děkan se rozhodl formou lidového soudu proště svou. To je situace, ve které se nacházíme, čili já z té školy odcházím. Je to pro mě velká zkušenost a chci jenom, abyste si tu zkušenost takto společně uvědomili, protože to, co se tady bude dít dál, bude signováno touto situací a nemyslete si, že my, problém makersi, jako já teda problémy, které jsem označen, když odejdeme, že ta situace se tím jako spraví, že, že všechno už bude úplně růžové a bude bez obstrukcí realizován věkam program. Uvědomte si to, že akademická půda je kritická diskuze. Jsme škola, která není policejní akademie, kde se učíme diskutovat. kde škola, kde se učíme formulovat problémy na neřejnosti. Možná v hrané tvorbě se formulují nějaké intimní problémy a dostávají se ven. V dokumentu se formulují společenské problémy a dostávají se ven. Toto se učíme a máme povinnost i co se týká vnitřních procesů být transparentní v těchto věcech. Pokud tuto schopnost tato škola ztratí, ztratí i schopnost vytvářet prostředí pro to, aby se tady točily podstatné filmy, které zasahují tu společnost a které to posouvají dál. To je můj poslední komentář. Děkujeme, děkujeme, děkujeme, děkujeme, děkujeme. Jenom protože jsem předseda akademického senátu, který ten návrh toho statutu, ty jsi v tom dopise všem těm, těm lidem neuvěl živěl. Neuvěl, protože jsi viděl, viděl, že bylo debatované. Proč to tam nenapíšeš, napíšeš? Či to je záměr? Je to záměr. Takhle vypadáš to vypadáš mě. Tam se debatoval, zní to, všechny senát, všichni senátoři to, to potvrdí, ale to jsi u Kdyby v té dopis byla věta ano, ale diskutovalo se to, tak je všechno v pořádku. Děkuji. A já bych teďko chtěl trošku sklidnit tady emoce, které, myslím, <laughs> zazněly. Chtěl jsem jenom říct, že mnozí z vás si pravděpodobně nepamatují dobu, kdy jsem přišel jako děkan pan Bregant. Pan Bregant, stejně jako jeho kolegové, kteří ho následovali, byli normálně řádně zvoleni. Všichni studenti byli velice rádi, že to začalo takhle, ta změna, a došlo okamžitě ke změně vlastně výuky a zásadnímu směrování školy. Ta změna se v roce 2020, zhruba projevila tím, že okamžitě bylo zavedeno personální řízení na všech katedrách. Takže já jsem tady byl na čtvrtě úvazku jako rok. pedagog katedry režie na oporu multimédia. Přišel jsem na pohovor s novým děkanem a nějakým lidem, které jsem neznal, a bylo mi vysvětleno, že tady končím na katedře režie, že se prostě nehodí pro nové koncepce školy. Posléze jsem potkal pana Mojzu Fyšárka, osobního přítele letitého. Ten mi oznámil, že podobný pohovor s ním byl veden na katedře Střihu a že musí skončit. Posléze to bylo ještě několik dalších lidí na katedře Střihu, Vím, že na katedře režie se to týkalo samozřejmě celého vedení katedry a všech eh, klíčových pedagogů. Prosím? Já, jako, že to bych pak zareagoval, no, tak já jsem jeden z těch bravů. je to tím, no, ztím, ztím, to, nevzít. Nevzít. No, je jenom, to je vtip, dobrý kvědu, já to říkám. No, no, takže to neprožívám jako vtip zrovna. Já jsem jenom chtěl říct, že prostě normálně jsme přijali všichni to, a bylo to i na katedře Kamery, kde taky bylo doporučeno několika lidem, aby odešli, a bylo to nařízeno dokonce novému vedoucímu katedry jako podmínka, který by se k tomu možná mohl vyjádřit sám, Potom, ale já vím, co jsem zažil já tedy na katedře Režie a s těmi svými kolegy, že okamžitě všichni museli prostě odejít, aby se s nima nikdo nebavil. Bylo to tak, že prostě to většina studentů si přála, protože si přála, aby byla posílená intelektuální odpornost, aby jsme nebyli pouze řemeslníky, aby jsme se naučili taky hovořit, aby jsme měli vyšší e, filozofické vzdělání. A já jsem jenom k tomu chtěl poznamenat, že se divím, co se tady odehrává, protože pan Děkan byl řádně zvolený, e, já jsem ho vůbec třeba neznal a považoval jsem ho za samozřejmě popračovatelé takzvaného brigantova kultu, jo. Posláte se s Co to je? Pregantot, <laughs> Pregantot, to, to, to, prosím. to jsem vás říkal o panu pregantovi, no, bychom mohli to říct úkromně... To je můj lidi... Cože? Mohli bychom ho udát. Tak jste ho měli posvat. Byl posvaný. Byl posvaný. Byl pozvaný, nepřekrucuj to. Tady si předšího, že se tady jsi bude mluvit o něm. Řekl se tady, že se bude mluvit o něm. Byl pozvaný. Nechte, nechte dokončit, nechte dokončit. A věděl pan, že jen, se tady v něm bude takhle mluvit, když byl pozvaný. Je pozvaný na odpoladne, jako. Ano, je, jako v newsletru včera. Prosím vás ještě, můžu ještě dokončit, že jste takový zastánci pana Breganta, on zrovna se vůbec s bavit nikdy nechtěl teda. o čem tady diskutujete a proč jste tak jako všichni? My jsme mnohokrát pana Breganta vyzývali k debatě a byla všichni zamítnuta. A to, že tady pan děkánem už skončil, jo, protože vidím, že jsem zbudil nějaké silné Pan Díka, který tady prostě děkvilo vám za to, že si dovolil znést názor, že si bude řídit tu školu tak, jak má, jakou má představu. A myslím si, že mám mnoho podporovatelů tady, tak jako vy z toho děláte tady prostě je událost, jako kdyby se, já nevím, o co se jedná. Jedná se o to, že prostě ta škola se vyvíjí a může přijít někdo, kdo má nějakou představu. A my jsme zažili velice tvrdou představu, která byla realizovaná v posledních 15 letech. A k tomu, kdo by ještě chtěl se mnou diskutovat o panu Predantovi? tak já mám tolik informací o panu Predantovi z jeho života, <laughs> že byste se nejleli. Tak mohu A kde si to pamatoval? Tady David. A rád by měl tam neuvěď. Dobrý den, já jenom jsem chtěl říct jednu věc. Tady zazněla řada argumentů, proč, proč teda vlastně se neprodružuje smlouvat to dvěma pedagogům. Už probíhá řada jednání o tom, proč se nebudou, nebo možná ani neproč, ale že se nebudou prodržovat smlouvy dalším pedagogům. To je legitimní, je to normální způsob, je to normální způsob, vedení a mělo by to samozřejmě takhle být, pokud přichází z Já mám ovšem značný problém v tom, že vlastně za vším je nějaká, je nějaká koncepce, která, nevím jestli u Michala Agenta byla jasná, ale mně se momentálně ta koncepce nejví jako zřetelná a jeví se mi jako všechny ty hledání těch důvodů, proč to učinit, je to víceméně pro mě hledání nějakých zástupných momentů pro to, jak se rozhodnout s někým, kdo není vlastně lojální k tomu k tomuto směřování. Vznikla tady, vznikla tady iniciativa 250 lidí, kteří mají pocit, že zde nejde pouze o nové směřování školy, že zde jde o významné porušování a snahu o významné porušování akademických svobod především svobody projevu a kritického názoru. Tito lidé podepsali ten dopis, protože se něčeho obávají. Já se ptám, tito lidé jsou všichni zmanipulovaní Vítem Janečkem, jsou to osobnosti, které nemají svůj vlastní názor, jsou to lidé, kteří byli který byla podávána živé informace, jsou to, jsou to lidé bez ducha, stádo ovcí, které podepsalo dopisy. A nebo jsou to skutečně lidé, kteří zpečlivě zvážili, protože, protože mohli tušit vzhledem okolnostem, že to nemusí být jen tak tu věc podepsat. Přesto to podepsali, protože měli asi nějaké vnitřní puzení, eh, pocit, nějakou intuici, že se zde dějí věci, které nesměřují, k tomu, aby ta škola se dále rozvíjala, ale aby se utužoval jistý režim, který, který podle mě není zřetelný, na čem je postaven. Čili já osobně bych se cestal na dvě věci. Skutečně, na čem je postavena koncepce těchto kroků všech, a za druhé, co hodláte dělat s tím, že je tady 250 lidí, což je polovina akademické obce, která vnímá vaše kroky jako problematické, jako kroky, které nejsou kroky, které vedou k nějakému nějaké nové koncepci, ale jaké si čištění prostoru od svobodného kritického názoru. Tak já si tomu krátce vyjádřím, jestli, jestli myslíte, že za znakem lojality je ztráta třeba půl milionu, že že to je, je pro, ne, to, to, je, to je neprokazatelný význam. a neprokázaný, pane děkane. To nemůžete tím argumentovat vůbec, pokud se nechcete vystavit trestnímu stíhání. Ta se ten trestní mluvit, tak to nebude označen jako trestní to je, to Tak to mít, je to v rovině čistý. Aho? Já jsem nikdy neřekl, že je to trestní čin. Já jsem mu řekl, že... A <laughs> za to... Až... Že a půl milionu je trestní čin. Já jsem řekl, že nese zodpovědnou za finanční ztrátu. Ale říkám, tady byl porušován zákon v mnoha ohledech. Kdyby jsme tady rozjeli všechno, co by byl porušovaný školský zákon, tak by jsme tady nic jiného nedělali. A myslím, že je mnohem lepší hledat nějaké jiné řešení, než se obracet na trestní právo nebo na trestní zákon. co chcete udělat s těmi 250 lidmi na této škole? Je to jedno? Těch 250 lidí podepsalo podporu víte Janečka. Ty nepodepsali to, o čem jste hovořil, o koncepci a podobných náci. V ten dopis dopise je významná nečatou. obava o to, jestli uh, na této škole bude zakováno, uh, svobodná možnost vyjadřovat se a kriticky hodnotit věci. Je to součástí toho dopisu, vít je jenom příklad. Tak já vám k tomu řeknu jednu podstatnou věc. Uh, vzhledem k tomu, že nechci řešit tyhle ty etické problémy, ke kterým tady na této škole dochází, tak to budu iniciovat u pana rektora, už jsem se s ním o tom bavil, aby vzniklo to, co když se tady iniciovala hlana Vendová, aby vznikla etická komise na HOMU a tam podobné případy, pokud zastanou. Ne, ne, ne, já, já, si, já, já se vás tam, jestli vás nepokluluje, a jestli přemýšlíte o tom, že je tady 250 lidí, což je polovina kremského obce, která vnímá vaše kroky jinak, než je vyjemstvěduje. Uh, mimochodem, jakoby, uh, oznámení těch důvodů, oficiální oznámení těch důvodů, nikdy nebylo dřív, než když jsem byl pozván do DVTV, nikdy tady celá nikdy ta škola o tom nebyla informována. Vnímáte to jako problém, že 250 lidí vnímá vaše, vaše kroky a váš postup jako, jako něco, co vlastně destabilizuje tuto školu a nějakým způsobem uh, vlastně vytváří pole, kde není možné se kritický způsobem ho obradit vůči, vůči, vůči vedení, kde svobodný názor je nějaký nějakým způsobem ostracizová. Je tady nějaká intuice, je tady nějaký, nějaký postoj 250 lidí. Já si jenom kámyslím vám to jeden. Co se, týče, co se týče koncepce, tady jsme se sešli skutečně k tímto personálním změnám. Co se týče koncepce, to já bude z je já já. Já ještě, Já jsem to ještě nedopovídal. Ano, n, ano, mrzí mě, že jsem o tomhle nedostatečně komunikoval. Že skutečně ta petice se začala podopisává protože byla podopisává ještě mnohem dříve, než jsem vůbec se k tomu byl oficiálně. Já že to, co se stalo předtím, byl omelem všech těch lidí, a vy jste to teď vysvětlili. O to je tady plánu, možná o tom diskutovali. Vím, odpovědi. Tak, máte... tak to, jestli opravdu vás znetokuje, jestli toto skutečně lidé, informace tady byly, vy jste, vy jste šířili se šířili všude možně, to znamená ty důvody, e, ty důvody jsou nějaké. A jestli vás nějaký způsobem zajímá to, že 250 lidí vnímá vaše kroky e, jako problematické? Zajímá. Také chci více komunikovat a proto myslím, že i Jivotřek poslal toto plán. To tady nebylo nikdy. Jo, já ten otevřený, jo. Já te, já ten otevřený uh, dopis znám velice dobře a vy říkáte, že to dopis nepodporoví ta což bezesporu je, ale uh, v rámci té formulace, nebo je tam vlastně vysčená taková otázka, že ti tak si vlastně nejsou jistí, k čemu tohle to směřuje, že vlastně nemáme jistotu toho, jaká je vaše koncepce vedení školy. A když jste byl v DVTV, tak jste mluvil o tom, že byste byl zvolený s nějakým programem, a máte nějakou koncepci a najednou máme je v něm obstruhováno. Já si myslím, že vaše koncepce byla poměrně obecná a že vlastně ty kroky, které teďka děláte, si nemusí úplně plně korespondovat. Abych třeba mohl reagovat na to, co říkal tady pan Weiser, vy, když jsme spolu dělali před rokem a půl rozhovor do A2, tak vy jste mi říkal, já jsem se vás ptal, protože tehdy byl Hožil konflikt kolem kauzy Naky a já jsem se vás ptal, jaký máte vlastně postoj, nebo zaujímáte postoj po tom, co už jste byl zvolen, ale předtím jste vlastně do své funkce k Michalu Brigantovi. A vy jste mi tvrdil, že jste se o tom bavili s mnoha absolventy, kteří na období Michala Briganta vzpomínají jako na období jakéhosi uh, vzetnutí školy, kdy nastala určitá kreativita, kdy jste začali tvořit lepší filmy. Já, pardon, já cítil pana A vlastně o rok později se od vás dočtu dopis dopisu Arasu, že vlastně máme spíš o debrigantizaci školy, protože mě vlastně přijde, že jste udělal takovou jako piruletku do 180 stupňů a myslím si, že by bylo legitimní, abyste tu koncepci představil, abyste ji představil co nejdřív a myslím si, že to součást toho dopisu a ten dopis je venku už měsíc a já nevím, jak dlouho budeme ještě čekat. Co, co, nevím zda, jaké očekávání z vzniklo k Bude regulární říjnové plénum, kde se může bavit o ID školy, v každém případě. A já jsem tam citoval vzpomínky některých studentů, kteří si přišli tím obdobím, kde nastoupil Michal Bergant, inspirován. inspirování. Já ty lidi na to vzpomínali, v tom, že došlo k nějakému kreativním odpověze pětí. Nicméně v tom dopise Arasu jsem psal dále, že ty výsledky školy po 15 letech působení té koncepce zase tak uspokojivé nejsou, protože zcela pevně věřím tomu, že česká kinematografie je zpětným obrazem, rozpožděným obrazem. FAMU. Vy jste, byste psal, že selhala ta koncepce, jenom abych to přesně Ale to je na to řídové plénum, to o budeme povídat. Tak, tak jenom bych to. My se neznáme, já jsem to A když se tady bavíme o těch koncepcích, tak já bych udělal ještě krok zpátky. A představila bych vám kousek z vaší koncepce, když jste kandidoval na děkana. Moje oblíbená, která se týká atmosféry. Rád bych využil své několikaleté nepřítomnosti v českém prostředí, aby z, abych změnil atmosféru na FAMu. Rád bych, aby na FAMu zavládla atmosféra důvěry. Důvěra by měla být základním postojem při navazování jakýchkoliv styků. Až zklamaná důvěra dává oprávnění ke kontrole či sankcím. Stejně tak by bylo dobré vymítit českou škodolibost. Zájemná nepřijícnost je nešvarem celé české společnosti a oslabuje její potenciální úspěch. E, potom je tady ještě část o sexismu, tu bych přeskočila. E, ale ještě moje objíbené je, na FAMU se vede mnoho malicherných sporů. Rád bych, aby s mým případným příchodem z nesvařené strany si podali ruce. Jinak spory, kdy nevěcná část převažuje nad věcným jádrem, budu s rozhodností potlačovat na obou stranách. Tak to byla moje prezentace, děkuji. A teďka bych ještě řekl komentář a pak se vás zeptám teda, jestli si myslíte, že jste tohle splněli. A můj komentář je tady, že jsem na téhle škole čtyři roky. A vlastně jsem nezažila takovou ta polarizaci mezi katedrami, kdyby se například moje katedra dokumentu o strachu házela do jednoho pekla. A musím říct, že mi na ty škole hrozně nepříjemně teďka. A asi nejsem jediná. A když teda už se bavíme o té naší katedře, tak jenom uh, vím, že všichni berete, že jsme. Uh, ta pana Vachka, která prostě bude vždycky dělat revoluce a vím, že nebudu jako jmenovat žádný lidi, ale vím, že mým lidem ze štábu prostě profesoři raději, aby s námi a tak dále. Tohle se prostě děje a je to hodně nepříjemné a myslím, že kdybyste třeba přišli na naší katedru někdy se podívat a byste zjistili, že to není takhle jako homogenní a že kdybyste byli na bakalářský obor, tak jste zjistili, že s panem Vachkem si třeba vůbec nerozumím. A prostě Je to docela normální, protože tam je pan Vachek a že tam je paní Češíková a že prostě se tam tolerují a jsou tam, a všichni je naprosto normální, že se tady ventilují nějaký názory a rozhodně bych kvůli tomu nevyhazovala. No to se pak odvolávala, že to není nezákonný, to už je pro mě naprosto alarmující rétorika. Co se týče té nevěcnou části, je to právě ne, že ty, ty spory, které se tady věto typu uh, typu právě o statů a podobně. Tak jsou uvedeny retorikou právě nevěcnou, právě se vypouští poplašné zprávy. A co se týče třeba sporů, tak samozřejmě na začátku, když jsem přišel na školu, tady byl záměr dvou katedr, CASu a katedry kamery, akreditovat studijní program restaurování filmu. A vzhledem k tomu, že přesně ten spor mezi těmito dvěmi katedrami byl to, co tu školu rozkládal a rozděloval, tak oběma katedrám jsem dal jasnou podmínku, že pokud se nedohodnou, nic se akreditovat nebude. Opravdu první rok mého působení vzdravím že jsem byl nový, tak jsem si opravdu ani nechtěl tady opravdě s nikým moc zadat a snažil jsem se na všechno koukat co nejvíc nezávisle. Nicméně od začátku jsem byl obvinovat z nějakých věcí, s kým se spolučuju, co proč dělám a podobně. A samozřejmě postupně tyto nevěcné problémy, které se nám šířily, Typu, že dávám vám rozvovat gratulárně, abych odvolal od profesora Vácha a podobně, tak samozřejmě člověk se nějakým způsobem musí bránit pro dětě Já Rozumím, jenom ještě k té důvěře, tady, tady vidíte, že prostě všichni tady mají kamery, vy sám jste přiznal, že to bylo u nás na té katedře, tak jste si, vzal, jste si vzal jako nahrávatlo. A to vám přijde tedy jako, vy nám věříte a my vám máme věřit teďka. Já k tomu musím říct jednu podstatnou věc. Mně se tady stalo v průběhu toho posledního období, že se mě tady někdo pokoušel po nahrávat. A samozřejmě, někdo, jestli vás někdo po nahrává, tak se začnete bránit. Já jsem se začal bránit. tím, že když už teda do na rozhovory, jestli si někdo po nahrává, tak já se kudu nahrávat, aby mě někdo nesestříhal. A skutečně k, tomu, k tomuto došlo, k tomuto incidentu. Tak, co, tak potřebuje najít nějakou formu obrany Měli ještě k tomu předcházet, abychom neměli potřeba se z... to nahrávat třeba? <laughs> Nevím, jak byste tomu chtěli předcházet, opravdu. Rád si to poskatuju. Ano, tam bude ještě. kolega se hlacit, ale znovu, nemáte mikrofon, tak... Já vím, vím, já se hovovám, já... Já mám teda to své mikrofone. To je celý. Dostane se tam. <laughs> no, já jenom, mikrofon, tak jsem chtěla já bych tedy chtěla jenom souhlasit to, že mě ta atmosféra školu je taky extrémně nepříjemná. A pak bych vás chtěla poprosit, já mám pocit, že vy občas neslyšíte ty otázky, nebo že se vlastně, buď se vyhýbáte odpovědím, nebo je neslyšíte, nebo jim nerozumíte, protože některé ty otázky jsou tam věcní a pro mě jsou hrozně důležité, no. ale vlastně se nedočkávám těch odpovědí. Tak jenom jestli můžeme být ještě víc věcní, aby se někdo dostal třeba kolik je hodin, protože je ten čas, tak je o, prosím prostě. A máte takovou otázku? No. Je, je tady neslužba. Tam ještě, já nevím, jestli tady ještě, tam ještě, tam mikrofon, já nevím, jestli mikrofon aby to normálně. Tady, ale... tady, tady ale... to tam vyhledovat Já, ale takže já budu mluvit do Vítka Janečka, což jsem ostatně v poslední době dělal několikrát. Vítku, nezlobte se, ale vaše touha, kterou znám nejméně 15 let, tady by jí pokařit. Uh, no, a... to už tak... není. Ale ne, Vítku, vy jste chtěl tam vědovat, jste chtěl tam vědovat několikrát. Navíc upřítně že nejméně dvakrát zlevnout Pavla Jecha. V období, kdy vám byl nakloněn cena, tak abyste se mohl vystát, jaké vy máte strašnou touhlu pomoci. Já si vám to vyhledal osobně naposled u nás v kdy jsem si vás tam pozval s vašima vládancema. Lidbu, vy ještě máte, vy jste občanský aktivista, vy nejste Filmař, se, támhle ze svojí malopilu pořád odpožáte, natáčíte, máte spousta natočeního materiálu, ale nějak z vás nic nepadá. Vy nejste v lítku, nepadá. se. Já z těch materiálů, z těch kilometrů nebo mnoha, mnoha hodin, nevidím v podstatě nic, Děláte jenom záznamy, proto, abyste nachyveli tři rozhovory při tom, že tam už čili. Promiňte, no. pane malou Bius? Malou Já jsem řekl paní Biusi. <laughs> takže víku no, nezlobte se, ale vy v tomto studieště nejste věrovni. pedagog a jeho filmy mají ceny hlavy, a věříte? Senát se tedy tedy hodně mluví, takže my jsem asi dělat filmy, protože je na tomu jich chystívali. Řekl jsem úplně věcnou věc, jo. když Pankalaista říká, že jsme, že jsme dělili tu převahu v tom senátu, chtěli jsme odovolat Pavla Jícha. Já tím jako nechápu vlastně proč jsme to neudělali a proč jsme nekandidovali, jsme tam měli tu převahu. To je absolutní nonsens. V Sinepuru, který jste možná všichni četli, jsem právě popsal tu svoji děkanskou kandidaturu 2002, kterou jsem bral jako dobrý katalyzátor v nějaké debatě, která se otevřela, která si myslím, že byla podná. a te z vzpamatujte se. Vzpamatujte se při svém věku a šedinách pro Boha. Kdybych, se, kdybych prostě něco takového chtěl, no, tak to prostě udělám, já nevím. Víko, vy byste to byl udělal samozřejmě velmi ráno několikrát, věc, Tak já mám ten rozu. mikrofon, tak já bych teda zase chtěl, jsme byli trochu víc věcní a lidi bych tady největší, takže já to pošlu, pošlu asi Štěpán. vy jste to byl několikrát udělal, jenom že se přece, jenom i v tom schrátu teďdejším zvítězil určitý rozum. Jo, byla to Matka, bylo to řada dalších věcí, do, kde jste v podstatě toho eh, Pavla Jecha chtěl zhrnout. Eh, Já na to musím říct jednu věcnou poznámku, kterou akademická obec neví, Jestli můžu na nakrítku jenom jedna věcná poznámka. Pavel je může může to být nepravdělé ale Pavel Jek mi jasně řekl, že si výtko za ní přišel a že si mu nabízel funkci programa pro zahraniční vztahy, když opustí. Nic si děkám. Řekl? Na to jsme nějaký vědujo předpravdu. Já dva, říkám informace. Jasně jsem dopředu řekl, že to je informace od Pavla Echa. No, jsem to, rád, že je to natočený. Na, poprosím Pavla Eka o vyjádření. To je jediné, co se vám tomu udělat. Jo. Jak jsem nakoupil, no, taky to. To taky oh, zopravo, díla, tak ji prodával. Konečně? Konečně? Konečně? Konečně? Konečně? Konečně? Konečně? Konečně? Konečně? Pane kolego, hládáme, prosím, Prasím, vás děkuji, děkuji. Zděniko, prosím tě, já bych se ti chtěla zeptat na jednu věci. Jakou váhu přikládáš katedře dokumentární tvorby? Protože Zavíta Janečka se svým prohlášením postavili všichni pedagogové, šéf katedry Karel Vache, který je zároveň garantem našeho oboru, všichni studenti, plus to ten dopis, podepsanou prostě de facto cirka půlkou akademické obce, plus vlastně tvá prodikanka, teď zcela čerstvě to mají senátoři v mailech, se prostě postavila za Vítka Janečka, takže to tvoje rozhodnutí, které je vypodložené argumenty typu, že třeba Vítek zvolil jako akademický senátor pana Jecha a potom ho kritizoval, tak to prostě je něčím, to té argumentaci. Tak mi připadá, že se vlastně ohání švédciny z minulosti, které patří do každého zdravého prostředí, tak jako se já nevím, v rodině debatuje, tak prostě v akademické obci se debatuje a připadá mi zcela legitimní, že být kritizuje Pavla Jecha, ačkoliv ho předtím zvolil, protože to je součást každé zdravé aliance kdekoliv. Tak teď čelíš současnosti, kdy vlastně za vítem stojí Obrovsky podstatné množství lidí. Erik Rosenzweig napsal dlouhý dopis. O, ta Kamila Zlatušková, která je prostě tvoje protikánka, myslím, že je velice lojální s, tvým, s řadou tvých kroků, tak vlastně o, se ohrazují proti tomu. Tak vlastně, jak vnímáš stanovisko těchto lidí? Jak to vlastně, o, co zavdává důvod tohle všechno oslyšet a neodpovědět na to? Že u nás na katoliku, třeba vlastně neodpověděl nikdy na to, co se týče jenom jedna drobná přesnost, jo, Hanko. E, co se týče kritiky Pavareka, já jsem ho nekritizoval za to, že ho kritizuje. Já jsem ho kritizoval za to, že u toho neuvede, že ho dvakrát zvedáme. To mi přišlo problém. že tak na neargumentuje. Ale co se týče toho dopisu, nikdy a hned na začátku jsem Karlojevakovi řekl, že Janiček na katedře může působit externě. Mimochodem, posledních pět let na katedře dokumentární tvorby žádný úvazek neměl nikdy. <těk> <těk> <těk> K tomu externí úvazku, tam se právě katedra kompletně postavila za to, aby Jenečes byl členem té akademické obce, že právě on jako člověk s nějakou institucionální paměti tady je jako podstatný titulou, no, to znamená, že tam se vedla ta debatelníka přesně pojmenovala. Když chodlo právě to, že se zastává garant, to vyjde o garantování studijního programu. Tam je, že pokud bylo argumentováno tím, že to garant, tak garant o studijní program. Já, já, já to si přidám, přestože jako jsem měla takovou jako byt, trošičku věcnou, věcnou připomínku, která už se týkala vlastně toho vystoupení Dickrejnera ze Senátu, protože jsem na tom akademickém Senátu byla, byla jsem tam přítomná a vlastně jako rozhodně bych tedy nekritizovala pana Děkana za to, že přináší nějaký návrhy, které nejsou odsouhlasený. A který jsou po diskuzi vlastně nějak přehodnocený. Zároveň jako jsem chtěla teda ocenit opravdu tu aktivitu Víta Janečka, jak teďka bylo zmíněno, jako nějaké institucionální paměti a taky toho, že vlastně přišel s tou aktivitou Famous Selfie, která vlastně vrací nějakým způsobem nebo možná současným způsobem by ten senát nějakého veřejného prostoru. Uh, takže jako, rozhodně bych jako tady jako, byla proti tomu, aby jsme trochu zmírnili tu retoriku a přestali se ty dvě strany obvinovat z toho, která leže, uh, protože ty prohlášeky jsou vyostřené na obou stranách. Zároveň tedy z nějakého jako jednání vyplývá, že obě strany chtějí jednat. Jo? Jak vám říkám, jako vlastně tedy, o způsobu svého vedení, tak ty Janíček je naplněný, myslím, že studenti z, z tedy dokumentu, tak jenom jsem se přimlouvala za to, jako, aby jsme to trochu dělali jako nešli do toho, co se stalo v roce 2002, protože bohužel si to nikdo nepamatuje, spoustu studentů ani neví, kdo je Michal Breghán. Tak prosím, teďka. Halo, já mikrofon. A bohužel, <laughs> a to je... Já s Tebouště je... je... souhlasím. A uh, já si nepamatuju, co bylo v roce 2002, protože jsem tady byl na té škole. Ten druhý komentář, co teď řeknu, bude trochu ostřejší. Pamatuju si vlastně poměrně dobře víc děkanů, kteří tady v minulosti byli. A žádný z nich se e, neodhodlal takovým krokům, aby zpětně přeskoumával rozhodnutí svých předchůdců a hodnotil, co udělali špatně a co dobře. A z toho vyvozoval zodpovědnost, za kterou je potom trestal. Protože Michal Brekan už nemůže poškodit školu tím, že neodezdá růst. On už tu funkci nemá. Ale přesto mu byl vyměřen trest. Nesmí na této škole. A toto rozhodnutí dále učit. Proč? Tato, proč tento trest skutečně měla brigádu si přímo, když on vlastně už na tu věc nemá žádný vliv. On může dál poškozovat famu tím, že ji nepůjčí své filmy, jako když ta může. Kdy to to rozhodnutí, že mu nebude prodoužená smluva, tomu nějak nezabrání. Tak proč tyto kroky skutečně nutné jako demonstrativně udělat? A druhá otázka je, kam nás tyto kroky skutečně posouvají, jestli tuto školu zlepší, tím, že budeme zkoumat, co se stalo v roce 2002 a z toho vyvozovat, jakési opatření, které potrestají někoho, kdo nesmí potom být členem akademického demonstrativní. Já jenom krátce. Ten ruch se vůbec nemtýká roku 2002. To, o čem Martiny mluví, se týká mnohem pozdějších let. A jak již bylo to dopočítáváno třikrát, tři roky tři následující, potom kde vzdání toho roku, a vždycky se to dělá až dalšími roce nebo. Takže je první jedno, byla... který rok se to stalo, ale Michal Brigant už není v té funkci protože prostě <tějí> vlastně, to, že od, odejít ze školy, nijak tu situaci neřeší. Jak to neřeší situace, jako s tým Takhle, Michal Bregant tady samozřejmě může učit jak spětně, jestli je zájem, tak to, není, to, to není žádný problém, ale důvody pro to, no, pokud způsobil takhle velkou finanční ztrátu škole, tak to není důvod, aby tady nadal dostával, jak na akademické obce. A co se týče těch filmů, ty filmy nejsou jeho, to jsou pro Filmy školy, které jsou uložené, to nefá, a on nemá žádný jednot, protože se šlova, aby ty filmy nevydal. Já viděnou faktyka Rouv, nějaká, um, nějaký nějaké hodnocení umělecké instituce, je velmi problematická věc. A myslím si, že jako já v té roce to bylo, ale že to bylo neustále uh, věcí diskuze. Takže možná se vrátit jakoby do toho časového kontextu, v kterém možná jako Michal Brigán se na to. Vyprsala, protože to vypadá jako zbytečný. Na druhou stranu si myslím, že je cesta byl lobovat za to, aby růže se dostali na úroveň RIF. to znamená, aby měli nějaký faktický ohodnocení a ne třeba tři koruny uh, za, za jeden rýv. Uh, a, uh, a jo a s, ještě jako s, s tím Národním filmovým archivem a s tím ukládáním těch těch filmů, oni jako asi budeme muset najít, jako samozřejmě i když my s tím taky máme jistý problém, budeme muset najít nějakou, uh, nějaký způsob, jak s nima jednat, protože oni opravdu nejsou skladníci. Uh, když nám ty filmy poskytnou, nebo materiály, nebo fotky nám poskytnou, tak my musíme ručit za to, že je nějakým způsobem ošetříme, zpracujeme a taky vrátíme. A tohle, co si myslím, že nebylo jakoby ošetření. Tak, já na to chci byl já, já, já bych vám jenom chtěl říct, teďko o čem jste mluvila, tak je vidět, že tomu vůbec nerozumím. Zlobte se, hodně hodně no. To jsem já tady, to, já nevím, no. Že mluvíte o tom, tom, ten důvod je, že by to někdo mohl poškodit, tomu opravdu nerozumím. Můžete nám teda, teda vysvětlit, abychom tomu rozuměli? Nevíte. Já tomu rozumím. Zajímá vás restaurování a digitalizace trhů? Skutečně? Jako se dělím, to nám někoho to nezajímalo, bo to není chvět a hrně Můžeme prosím, já musím jenom upozornit, že tady je samozřejmě debata, pokud těch věcí je, k věci, je v pořádku, debata, jak on se při školy bude na plénu říjnovém, tam všichni, proč se vás píste, tam budete klásný otázky na koncepci, na děkánách, pravděpodobně na vaše nástrožování, tak dále. A teď se součetním na ten bod, který tady byl na, na tom programu. děkuji. Tak, prosím, a, já jenom, že Vítěniček se hlásil na těch jestli mu dáte mikrofon. Já jsem měl taky technickou k tomu je Strašně čtve, že se tady mluví o něčem, co udělal Michal Vagant, a ten tady není přítomný je to, šli vám odpoledne na akademický senát a tohle se věce mělo probívat tehdy. Já jsem tehdy ty UVy nějakým způsobem sledoval. Popravdě řečeno, už si přesně nepamatuju, co bylo v roce 2011, ale mám za to, že ten projekt tenkrát běžel jako pilotní a že ty odměny šly těm školám paušálně. To znamená, že ta škoda, škola, kterou jste tady naznačil, by byla jakási možná škola, kdyby to neběželo v takovémhle zkušetním režimu. Nejsem si tím list jistý, ale myslím si to tak, že z 80% to takhle bylo. technickou, Já na to krátce jenom zareaguju, ty informace mám o Tak já mám informace, v roce 2009 a 2010 jsem byl členem Rady vysokých škol, Komise pro umělecké školy, která koncipovala RUF. Z této komise jsem odešel, protože jsem zrovna nesouhlasil a zároveň jsem tomu nechtěl nějak bránit, protože to byl trend, který navíc vycházel z AMU, takže jsem ukončil členství této komisi a odešel jsem. Nicméně ten RUF jsem okrajově sledoval i dál. RUF, Registr uměleckých výsledků, kopíroval Registr vědeckých výsledků a jeho vlastně ideou bylo, že v podstatě i ty umělecké školy budou vykazovat nějaké výsledky, tak jako ty školy, které dělají vědu a tím pádem za toto vykazování dostanou nějaké peníze. Ta idea má i své pozitivní stránky, má i své negativní stránky, protože ta věda a umění, přece jenom ověřitelnost a podobně jsou problematické. V roce 2010 byl ten RUF registru uměleckých výsledků spuštěn jako výzkumný záměr. A ne, v roce, des, v, roce, v roce 8 byl koncipovalo, v roce 10, 11, 12, no se sbíralo, ale do roku 2012 to bylo jako výzkumný záměr, je na, je na to i kdybych věděl, že se to bude jak tak jsem to přinesl. Od roku 2013 to byla jako závazná záležitost, do, do které v té době vstoupilo 13 uměleckých škol, v roce 2014 to bylo 40 škol, v roce 2011, za který je vyhozen Michal Bregan, to ještě byla nezávazná záležitost, myslím si, že pokud bude to trestní oznámení za to, že Michal Bregan připravil školu o 3,5 milionu korun, to vyšetřování ukáže, zdali to bylo skutečně tak, že se vyplatily nějaké peníze na ten výzkumný grant, anebo si ta škola o ty peníze přišla. Jo, případně samozřejmě, zrovna k tomu mám právě někde v počítači materiály, takže já třeba zase napíšu nějaký článek do Sinepuru, který tohle podrobně bude analyzovat, ještě jako občanský aktivista, že si dám do práci, ale v každém případě. Tak tohle spojení, krátké, ty tabulky, uh, a od, od, od pana kvestora, který se může nebo nemusí mílit, a ta realita té věci prostě může být složitější. je celé. Já jenom krátce, já jsem vlastně od legitimních autorit té školy a nejvyšší ekonomickou autoritou je tady pan kvestor. I don't speak Czech. Um, yeah. So, you know, one of the students of document brought up a bigger issue, I think, which is just the openness with which we can discuss the direction the school is going in. Uh, in April, I had a two-hour discussion with the dean, um, and he asked me questions about the new theoretical courses that the dean is pushing, Dani DiVarlo, Dani Literatura, we had quite an open discussion, I thought. And the next day, I received a Vitka a mark against my employment. So you receive three vikas and you are fired. And um, he asked me, please don't send a letter to all the other vedotsi about this. Let's talk it amongst ourselves. And I had a meeting with my other teachers, all the SAS teachers, and I said the dean would prefer us just to talk about himself. And um, all the teachers decided to send a letter to all the vedotsi. and we didn't even talk about the content of these new courses, Danny, Divadlo, Literatura, Huda, et etc. We talked about the structure and the problems, how it would fit in the schedules, um, how it would fit in your say, accreditation, things like that. And We were saying there might be some problems with this. So the dean was so upset that we sent this letter that he called me into his office, gave me this mark against my employment, and then asked me, and told me like this, are you willing to collaborate? Are you willing to collaborate with me or not? So, I've never made this public before. My own students and teachers know it. But this is a good place to talk about the way the school is going. Discipline and punish. So, you know, who needs it? Who needs it? Who needs that shit? Uh, <laughs> okay, I'm really sorry. But you are not saying Eric, <laughs> you are not telling I'm really sorry for that. Because I wanted to go to the meeting of your department. And as I get the information from... Uh, Uh, Mr. Werner, you didn't want me let to go to a meeting of your department. It's it's in the emails. Yeah, it's that, that's the re real reason, because we needed to talk about, to discuss this topic. Yeah. Um, the dean wasn't available to go. Merrick Weicher was available to go. He and I talked that morning, and Merrick said, oh, it's okay, we'll talk about it later. It's a little bit complicated technically, but in effect, For me the issue is receiving a, a mark against me, a punishment mark, for something that I think should be discussed. So So so you can see there's another version and you agree with that that I wanted to get to your meeting and you you didn't want to invite me. I, you were not available for the meeting um just deposited ghani. Yeah, but I got an email from Mr. Bernard uh, the, where, where he clearly says that you didn't want to invite me. <laughs> Dostali za to, že já jsem se, kvůli spole... protože dochází k reformě společných předmětů, já jsem na tu, bylo potřeba, to bylo vyskutovat zasem, proto jsem chtěl jít na meeting a na ten meeting jsem nebyl pozvaný a dostal jsem e-mail od pana Pernarda, že Erik si nepřál, abych já na ten meeting přišel. Což mi přijde absurdní, já jak už to říkám, že nemůžu přijít na meeting, jedné kategorie. Dobrýně, Pan Bernard? Pan No velmi krátce. Jednalo se samozřejmě, e, Erik to řekl, to je pravda, ale jednalo se o část toho setkání CAST, kde chtěl nejprve ty věci probrat s námi. Potom e, samozřejmě e, pan Dikán byl ale zván, ale problém byl, v tom, že paní, pokusům chápu, tak správně, že pan Dikán fakt neměl čas, nebo si ho nechtěl udělat. The dean was actually officially invited to the meeting um, at 10:30. We wanted to have an hour discussion beforehand. The dean wasn't even available. He wanted to send Marik. Marik and I discussed this. Marik was fine with it. Is this true, Marik? You and I were okay with that that meeting that morning. You said we will talk about it afterwards. We have an email exchange. Is this true or not, Marik? I Mezi veřejnosti jsme si řekli, že ty věci e, nebudou prvyskutovány na tom konkrétním covkání zasu a budou prvyskutovány na jiném, což se pak kutečně stalo. Byli jsme s panem na dalším zasedání zasu Nepamatuju si kdy, ale byli jsme tam spolu a e, věci jsme řešili. Já, já, já, já, já mám pocit, jako, že tady možná jako se trochu dramatizuje nějaké... Ale v dopisy není snadná věc. Máme uh, uh, uh, dopis. Ja uh, you you with the you thought this wasn't necessary. dopis. něco pár blbostí bych řekl. Podívejte se E, ta věc je stará. Bernard jsem přišel spolu s panem Janečkem, s, s paní Růžičkou a s dalšími jsme seděli na koncepcí školy a ta se podařila. Kdyby ten Bernard nepřišel, tak by se... se to nikdy neobjevilo. Ale Bernard je pro mě taky důležitý. Protože mě jsem spašoval, rozumíte, když jsme tu předtím nechtěli. To znamená po, po roce 1989. Takže je to legrační a teď vidím, že v dálce je ten problém těch 50 milionů, který jsem přinesl pan Mate a tam se na ně stápali, Bernard či Tregant do toho já Janeček o tom napsal. Pak byly další legrace byly peníze na tom eh, polostrově Jugoslavském to... a to další ten nápad, že tam vydělají já na to šlápl, tak je jaksi nemožný člověk. Teď já s tím jeho zaměstnání, paní Lužičková, má papíry a tam je on opravdu jaksi součást naší katedry za málo úvazková, dřív byl dřívkem že ten jeden, který byl tam, napsaný někde, pracoval na katedrách. Vůbec na to nic nebylo, i když já jsem mu říkal už dávno, ať přijde k na katedru úplně, rozumíte? Protože dopadne špatně, protože ta parta kolem něj byla dost divoká. Takže teďka, teďka vemte to takhle, a teď já už na to nemám nic jiného, že by se to říkám lidem, přijeli Rusove. Trošku to tak je, protože všechno, co bylo předtím, je špatně a mě pak jako vyhodili. Rozumíte? To znamená, že takhle to pochopíte v celku, i když to asi strašně zjednodušuju a ty věci jsou daleko jako komplikovanější, ale naše katedra v celku chce, aby pan Jeleček tady zůstal, jak si trváme na tom, ale jako nemáme ty moci. Ty moci se odstěhovaly do takového divného místa, jo? A my bychom je chtěli aspoň vědět čem zpátky. Já už jdu. A ještě paní Ružičková, je, jo? A ty, co Já se můžu, Pane profesore. Pane profesore. Pane. Pane profesore, ve vaší nepřítomnosti vám chci sdělit, že vás velice respektuju. Vy to víte, ale že když o něčem nemáte žádné informace, prosím, vás nepoužívejte to takto. Týká se to téma, které není to pohostro? Stěle, nemyslel, vám, <skat> vám <waren catch> a a to to, to, to nemyslím vážně. No? Já říkám, že beru výbor pana profesora, děkuji Marti, že mě posloucháš, než reaguješ. Mám ho velice <skat vám. skat vám life> rád, e, tak to Ale takto zvat něco, co bylo naprosto regulárně správně provedeno a vůbec to není tak jak se je opravdu splněný. Já jenom bych měl dostat ten mikrofon, abych doplnil pár slov k panu Váhána, k toho úvazku. Tady leta bylo zvykem, že perevou učil na jedné katedře a obsloužil svou výukou více více, a více oborů. Neznamenalo to, že má na, každém, na každé kateze parciální uvazek, úvazek, ale měl dohromady na té jedné. Z tohoto titulu i víte, který který samozřejmě fungoval. Tech jsou filmu International i KDT byl tedy prvý pedagog International, ale u nás učil. Je u nás ne, nezastupitelný v podstatě periobem, protože u nás učí páteřní předmět i komentárního komitárního filmu učí. V podstatě, první a druhý ročníky. První ročníkům má dále vlastně katolický z prváků a zkouší veškerý dějiny, které ještě u chátnic, mrtvých a magisterských potřebujeme. Je to osoba pro zásadní. Může mít jiné osobní potíže, ale pro vyukuje je to vlastně u učitele, který je tady potřebujeme. O tomu, že jeho. Existence na FOMu končí, jsme se doveděli od pana Dykana posledního července a vlastně od té doby jsme se pouze snažili vysvětlit, že s tím postojem nesouhlasíme. My vlastně s tím nadále a i přes, přes pokusy na ten most vlastně přejít, tak na vlastně tom trváme a stojíme a stále pana Dykana žádáme, aby ho vrátil do, do interního pracovního úvazku. Jestli mohu krátce, krátce k tomu, tomu dělanému úvazku, nedělanému úvazku působení na více katedrách. To, s čím jsem nastoupil, bylo to, že jsem tady chtěl transparentně rozpočty katedér. To jsem udělal, udělal jsem to na jarním kolegiu, ukázal jsem, pro která má, jaký má rozpočet, vedoucí katedér u pana tajemníka tento rozpočet si schvalovali. Samozřejmě, pokud chcem tady nastudit nějakou transparentnost ve fungování, je potřeba, aby ty katedry byly schopný fungovat se svým rozpočtem. Z tohoto hlediska samozřejmě není úplně nejvhodnější, aby tady docházelo k tomu, že někdo je placen třeba s Famu International a pak pokrývá výuku někde jinde. Není to spravedlivé určitě katedrám, a není to transparentní. To, co se tady snaží v této. Věci. No to no co? Tohoto to tohle to opatní katedry není u druhé nájden. Ne, samozřejmě nemůže, ale mělo by tady k nějakému finančnímu jednání mezi těma katedrama, aby tam byla konční Aby Protože si myslím, že problém samozřejmě, ten problém, na který upozorňuje od věkánské jsou místné vlastně pedagogů na famučů způsobu spoužit, které nejsou šťastné. A myslím, že to částečně souvisí i s tím dnešním plánem. Nicméně, co se týče počtu pedagogů, právě jako samorozpočtování těch katedér má umožnit to, aby ten vedoucí katedry se s tím zacházel flexibilně. Já Pokud se rozhodne, že třeba omezí počet internistů a zvýší počet externistů a umožní mu to zvýšit platy internistů, tak je to v jeho kompetenci. Naopak no, by měla lidi k tomu, tomu zlepšení, když mu já bych chtěla, je, můžu říct, uh, uh, že nebo podpořit pana Rasmuslaka, i když nevím, co se tam dělo a nebyla jsem na, ne, ani nejsem v času, ale nemůžu si nevšimnout, že z každého problému uděláte problém především technický. Ale uh, myslím si, nebo to je, že. Um, Půjčemu jsme se tady sešli, je, že vlastně vy vyvozujete zaměstnanecký nebo pracovně právní důsledek z toho, že někdo má nějaký postoj za jeho kritiku. To jste i sám řekl, dneska jste to uvedl, vyjmenoval jste ten Facebookový status a tak dále. A myslím si, že tohle je vážný problém. Přece kritizuju právě proto, abych mohla zůstat. A naopak. Tady toto jednání vede spíše k tomu, že si lidi řeknou, nebo každý si jako řekne, že no já tak kritizoval, mě, říkal prostě, bylo to věci, bylo to tak, jak chtěl. A vlastně myslím si, že to je hodně špatně. A pokud, pokud mně stačí tento jeden příklad, tak dávám další jako tady posměšné obličeje některých pánů, a nebo to, že že pedagogové, pedagogové mají mají učit, a studenti mají studovat, nebo takým, když pan Greiner, který se za vás postaví, řekne jenom to, že za vámi stojí, že vám dá podporu, ale neřekne už nějaký jako vlastně argumenty nebo. Tady za to můžíte, dobře. Ano. A stejně, stejně jako dopis na vaši podporu, dopis vedoucích katedr, jak se, jak se jmenoval, ve kterém vám děkuji podporu za to, že budete hájit funkčnost, řád a smysl. Já prostě mám skutečně, a to už tady nadnesl asi před hodinou nebo kolika vlastně i David Rábek, obavu o to, jakým způsobem je možné tady vést kritiku a mít názor, že, že skutečně tady se vytváří prostředí, které ten názor persekuje. To je ta skří. Já se k tomu krácce, krátce vyjádřím, já jsem to řekl úplně jasně, v tom článku časopise se mě vadilo, jak je to podali, tam jde o to, že kritizuje. Je, jo, je, mě ta kritika vlastně nevadila. Mě vadilo, že tam nejsou ty B, nebo že pokud prostě používá účelový argumenty, jednou, jednou pléduje za to, že by neměla být předvolební kampaň a sám ji několik let před tím dělal, pokud jednou se tady propouštěli pedagogové, kteří třeba byli ve velkém i malém Senátu a nebyla jim prodlužovaná smlouva, pak když se něco podobného, stane Vítově aniž by sám byl členem Senátu, tak to považuje za problém. Jo? Mně jde o určitou důslednost a demagogii v těch argumentech a účelovosti, tak jak to víte na či použít. Ale to je zase argumentace nějakou minulostí, buď vy argumentujete buď tím, že Vídianeček Janiček v roce 2014 podle zápisu z akademického senátu řekl tohle, nebo argumentujete tím, že je to jako za breganta? a nebo argumentujete tím, že Víte, není dobrý filmář, ale vlastně to jsou, co to jsou? Já. Ano, tomka Kalista, tady to nešlo i taky nějaký ohlas. Prostě, co to jako jsou za argumenty? Jsou to argumenty, že mě vadí manipulativní, demagogické, lživé, účelové argumenty a ty můžete na čem používat. A ty mě mají. Jestli tomu můžu říct jenom někdo, Prosím, pak, tady, Ty si samozřejmě která, měl možnost, když. když... Tá kolega z hlásu půl hodiny a pak, potom máš fotovaný. A my jsme si pamatuju, ale ofám se a to je taková. Když říká, že vidí jak šíří poplašné zprávy a rozšiřuje pomůhry, tak samozřejmě ho legálně můžeš vyhodit ze školy. To je něco, co je proti, když to prokážeš, je to něco, co je proti základní slušnosti zaměstnanců, takže ten problém není, pokud bys to prokázal. Problém je v tom, že vlastně to, ta tvoje politika personální, kterou si teďka zavedl, Rozkládá celou školu, rozkládá výuku, ještě v souvislosti samozřejmě s překotným zavedením nových předmětů a přeměnou rupů, která samozřejmě se vidí asi možná správným směrem, ale rozhodně nebyla podána včas a myslím si, že to nepovede v letošním školním roce k dobrým důsledkům, ale to si o tom sobě řekneme odpoledne, až se budou ruby projednávat. Takže e, problém je v tom, že vlastně tady dochází k něčemu, jedna k tomu, co tady bylo řečeno správně, že e, za e, názory se nezabírá, ani teda ne, e, ne, neprodlužuje smlouva. E, názory musí být tady prostě diskutovány, ať už jsou špatné nebo správné, nebo to, to nemáme nikdo patent, prostě na to musíme e, dojít po nějaké diskuzi. Ale to, co to dělá druhotně, je problém. Jako já nevím, opravdu nevím, jak, jak může trestat děkan, jiného děkana za něco, co udělal předtím. A už vůbec ne to, jak to souvisí s tím, že Michal Brigant tady učí švédský film nebo expresivní zkus, nebo Vícel Janeček cokoliv jiného, třeba z to prostě s tím nějak nesouvisí, ale souvisí s tím hluboce to, že to učit nebudou, protože když tím dáváš možnost učit to externě, tak oni samozřejmě se cítí s tím způsobem uražení a u deklarovali, že teda externě na této škole učit nebudou. Takže my vlastně o ně přicházíme a je to samozřejmě problém personální, který se nějakým způsobem časem dá řešit, někde rychle, pomalu, ale je vlastně škoda to, že ho musíme řešit. Je, ta škola se velmi, velmi ochuzuje. Tak to je asi to, co bych řekl teď momentálně. Ne to se někdo rád to vlastně. Prosíme nás, krátce. Jednak se tady ozvalo, že pan Děkan z faktických problémů dělá problémy technické. Mně přijde že spíše že někteří lidé. Nechci házet do, do jednoho pěta celou katedru dokumentární tvorby, ale velká část z nich spíš dělá z technických problémů, problémy ideologické a dělá to soustavně. A speciálně mějí, že na první se tady obrazoval, že mám pocit, že jsou dokumentářováno, a že tam i dokumentary nejsou katedrami doporučovány studentům pro spolupráci. Můžu mluvit jenom za zvuk. A to ještě jenom do té části, do které do toho využít. V podstatě z kapitolu dokumentu jsou tři problémy, dva technické, jeden takový skutečně, skutečně jako čistě ideologický a osobný, že řada ze studentů točí filmy nebo prostě díla, Silně ideologická. Osobně si myslí, že silně ideologická podělost nemá až kole, co dělat. Technické problémy. ale já to toho nemám co mluvit, takže je jako to můžu celkem. Technické problémy jsou dva. Uh, Technický problém číslo je, takže dokumentaristi soustavně nedodržují. Uh, odevzdáňují filmu do zvukové postproduce, ku příkladu. Čímž pádem nelze při dobré píře doporučit studentovi, aby na takovém díle spolupracoval, protože pak kvůli tomu filmu bude třeba rozkládat, aby školu nedokončí. Znám takové případy na konec vzlubu, dosud není jeden dokument, na kterém jsem spolupracoval a který jsem původně měl odevzdat jako spolupracovanský. No a druhý, druhý, problém, druhý problém je v tom, že uh, filmy, katedry dokumentární tvorby, velmi často nejsou řada silně natolik propracované, natolik uh, náročné aby to vklidné výře se prostě pedagog má studentovi doporučit, zejména pan studentovi magisterského stupně. S panem Janečkem to nesouvisí. <tějí> <tějí> Souvisí to se soustavnou ublížeností katedry dokumentární tvorby, která by ideologii ideologie tam, kde není. Děkuji. <tějí> na <tady míny> já to přátelé, Já se k Já se k tomu na Já se jsem si. hlásím. Já se k svou hlásím. Já se k tomu hlásím. Já se k tomu a tak, Já jsem se koukal do, toho, do, toho, do té konverzace, že no, je nebudou nové konverzace mezi vámi, vlastně, že ty svýtky nějaké věci. A je tam třeba ta výtka, kterou si říkal vy teď tady, že vlastně v textu nenalezl informaci, že by to byl sám Janeček, kdo odcházel do Pavla Jechadika, nebo tak. Janeček ale přímo v tom textu už píše, působil jsem ale v akademických senátech a tudíž také nesu plnou zodpovědnost za popisovaný stav. A tuhle informaci vymezuje od období před, Michalem, před odchodem Michala Briganta po celé doby Pavla Jecha. Explicitně takhle. Že v tédejším senátu předložila do nás, že oba kandidáti předložili svého druhu udržbářské koncepce, což se nevnímalo negativně, ale že právě je chudé zatížen případem stereotypy z 90. let, což může přispět k lepšímu udržení nastaveného rozvoje. A píše dále, musím popsat i perspektivu, ze které píší, není ani neutrální, ani objektivní. Přičemž a to znamená několikrát. Mně připadá vlastně srándovní výtka, stejně jako nějaká další, že, že proč roce v textu že to byde v roce se schvaloval záměr a mu ohledně e, Makedonie a tam se zase dá oplikvat, to, je to té, že tam Působil jsem ale v akademických senátech a totiž také nesu plnou za popisovaný stav. A tam upisuješ, že ten mechanismus toho rozhodování dokonce jo, přímo, takže přímo explicitně píše, že toho byl, že tam jako rozhodoval. A to je jedna věc. Eee, druhá věc, tak mě připadá, že tyhle jsou spolumě třeba bez A teď, eee, teď třeba k tomu, jak jsi říkal o tom, že se tady řekl z větu, že se neměli tady odkrývat všechny v zločiny, které překročení zákona, který se tady jako odehráli, tak by tady jako tisíce žalob, takže tam, A proč tedy vlastně se vý, jako výběrově najednou soustředíme na dva lidi, kteří udělali možná jako nějaké drobné přečiny, jakože trošku něco, jako, něco možná, někoho možná i trochu omluvili, ale vlastně se z toho jako pracovně právní důsledky. Přičemž jedním dech říká, že prostě je tady strašná spousta zločinů. Jo? Předává, že To je jako hrozný nepoměr. Další věc, kterou chci říct, že vlastně zločin Michala Breganta v který si tady jako řekl, že obstruoval vydávání, vydávání filmu, což já nevím, jak obstruoval, jak neobstruoval, jsem na to dvě verze, prostě, které jsem četl a jako, těžko se samozřejmě rozhoduje. Ale je to věc, která je standardní tím, že ona se odehrála vlastně na jiném pracovišti. On je zodpovědný na jiném pracovišti v NLF a za něco, za což se ho vyvozují pracovně právní důsledky na našem pracovišti. Což mě připadá jako, třeba, myslím tě, odbor by mohly jako docela se jako vyřádět. Samozřejmě když tam říkal i další věci tím jako poškozběrnět naší školu, což se dá o tom jako, to je jako nějak dokládat a nějak o tom hovořit. A to je další věc, jo, že hovořit o tom s kým. No, hovořit o tom pravděpodobně z garanty těch oborů a hovořit o tom s vedoucími katedr, kteří ovšem, třeba jak i to u toho Michala, tak u toho Víti, uh -huh. jak mám informaci, uh -huh. tak normálně uh, stojí, za to, stojí, je, stojí za to, stojí o to, aby ty pedagóvé dala učili, a nevím, a vlastně mě přijde, nebo jak, to podle toho procesu, jak jsem ho jako sledoval, že vlastně normálně došlo k obejítí procesnímu vlastně obejití těchto garantů, či i vedoucí katedr, dokonce popření toho, co jako oni si přejí, samozřejmě neucí to respektovat, ale měl by obhájit a diskutovat a zároveň e, třeba informaci, kterou mám, která nevím, jak je pravdivá samozřejmě, ale že informaci, že žádost o, žádost o prodloužení smlouvy a nevětikově to dokumentu byla to nějaká květnová, a že na ní nebyly dva měsíce odpovědi odpověď, já nevím, jestli je to pravda, je Dobrý. Dobrý. takže vlastně tam je první procesní chyba jo, třeba od tebe. Vlastně, a, teď, teď, a teď pořád se jako bavíme o dalších o malých přečin. Kdybychom měli vymýšlet tyhle přečiny na tenhle třeba v tuhle chvíli, tak taky jako najdeme, na každého najdeme něco, to je normální, každý udělá nějakou chybu. Ale kdybychom teďka se rozhodli tak jo, tak, tak, tak on udělal třeba 5, 6, 7, 14 přečinů, tak šup, dostaneme ho. Ale <laughs> ten proces. A teď tam byl ještě ten moment, s, uh, jo a ještě navíc, jak jsem tak koukal na ty úzny vyhlášení, tak třeba ty se taky dopustil do toho, že řekneš v DVT, že Janíček je demagog a lhář. Vždyť se o něm říká, a to je tak jako pomluva, která vlastně není vůbec argumentovaná. A přitom já si myslím, že Janíček se chová i demagogicky někdy. Jo? Myslím si to, já netvrdím, ale myslím, že se chová i demagogicky a manipulativně. A já se s ním za to, o to hádám. Prostě vlastně, Jenom když se to, to jako řekne, tak vlastně na podobnou misce, na podobné místě, když jim jako veřejně v televizi, že lháš. Aha, ale někdo napíše, něco na Facebooku s tom svým vlákně, že možná něco není jako v pořádku, tak je to fakt jako jiný rozdíl. To veřejné médium a ten, tato Facebookový vládno na Radimově, Procházkově, soukromé zdi, to je fakt jako jiný level. Ale já tam několik podotázek, který... Co se týče projektu 70? 70, jo? To byl projekt studentů. Sestavili komisi, prostě hrozně dlouho se vybírali ty filmy, ale Je zatím spousta práce. Byla je to, by je to ještě práce, jako oslavám 70. výročí, jakoby fakt. tam opravdu není důvod, aby člověk, který zároveň je pedagogům této škola a mělo by ji mujít, co je lepší a co největší, a těm studentům tak, aby to mohla zlokalsky podmát. Ja, já třeba mám informace dvojího druhu, je jsou, že vlastně, i z těch dopisů, co jako si posílal prostě Senátu, že to vypadá, opravdu, jako brigant neochotně, jako neochotně nevydával na posléze tedy viděl. A zároveň mám informaci, že, že, že, že ty že žádosti nebyly jako dostatečně jako dobře podány nebo že to vlastně nebyly nevyhovaly ale to už jako je, úst, mám jako ústní formou, Takže já vlastně nevím, možná by pál se dát šanci říct druhé straně, která jako to, to, to si řeknu s asi na stánu. No, to myslím, že jo. Že to, bude, to bude vhodnější a to bude z té opravdu jako jako nastatný. Vlastně. Druhá věc byla o těch pracoviští, že vlastně trestáme stáváme za něco, co dělal na jednu pracoviště u nás. No, no pokud on z pozice ředitele NFA a zároveň jako na této školy potře, poškozuje tuto školu, tak samozřejmě není důvod, aby tady dál trvalo. No jo, ale je to souvisí s tím, že můžeme zaušíme přednášku teoretickou no modívatel to... třeba. No, tady. Tak uh, Petře, představ si to, že já bych zároveň měl nějakou jako jinou funkci ještě někde jinde a vlastně z pozice té funkce někde jinde bych třeba parazitoval na této škole. A myslíte, si, že by to bylo jako v pořádku? Já zůstalám na této škole. Parazitování? Parazitování? Já třeba. Ještě trošku Tady... Chtěl je ho ne? Tak... Mě to parazitování Já jsem chtěl říct... Dobrá nevím, co jsem chtěl Další? No, parazit mi tady zmičili. A jak to zase s tím, jako s tím procesním, no, jsou procesní správnosti s týma garantama, když se vlastně vedoucí katedrii dozví prostě měsíc před začátkem, jak to už jde, měsíc před začátkem, se dozví, že chybí pedagog, a teďka nemáme jako vlastně ve vrupech ještě, ještě napsaný pedagogu. Dva měsíce. Bylo to třeba dva těsíce, ne? Tak to možná je otázka na vedoucí katedrii. Chtěl, co jsem neřekl, víte, a to mě připadá důležitý. Těmi to akty, kam se ta škola směřuje. Teď jsem vylez nahoru, lena mi strčela papír, tam je napsáno, že přijde pan Zach. Já tuším, co je pan Zach, když si se s ním setkal a bylo to děsivý, ale je z HBO. Jo? To znamená, Teď objeví se támhle ten komentátor politických programů v poradním sboru. Rozumíte, což je Showman přes politiku. A vyhodí se špičkový filozof Petříček, vyhodí se z té rady špičkový malíř Kokolia a přijde tahle osoba. To znamená, z toho já usuzuju, že ta škola je záměrně směřovaná k tomu, aby se stala tou televizní fakultou. A chápejte, že umění začíná tam, kde jste v opozici v systému. Čím víc naleze sem těch lidí toho systému, to je ten Moravec, to je člověk systému, který vlastně předvádí všechny ty indiány, abyste byli spokojeni, že to tak správně funguje. No a když mi ho sem dostaneme, tak jak my skončíme? A tak, ten příval tohoto typu lidí je prostě velký. A teď mám poslouchat z této pozice obhajování nějakých akcí. Sledujte, co se tím, co, k čemu se míří. No, a míří se opravdu ty televizní škole a to je pro nás nesestelný. Hlavní součást výuky na katedře dokumentuje je si politického a sociálního složení a zaujímat k tomu postoje. Tam je, tam je ten grům, Jo, A teprve zatím je možný, že někdo z nich se stane umělcem. Rozumíte? Ale ten základ se musí zachovat. A čím víc my přijmeme těch smířlivých lidí, těch lidí systému, podívejte se, jak si ví, že pan Jarkovský hodně umí, pan Řebejk i pan Svěrák, ale to jsou jiné systému a jejich věci jsou vždycky limitované tím jejich myšlení. Takže prostě ukolia, jak si sebere, zůstane od maminky, kterou asi poslal KGB do Československa, a potom ta maminka je dál do Německa, což by KGB mohl normálně různé tehdy. No a to znamená, že všechno se popisuje v těch posudnej kormát. Oni tohle uměj, jestli to ty studenti naučí, tak tu žádný umělci nebudou, ale budou tu významní lidé systému, což oni jsou. Takže tím jsem skončil. Děkuju. Už jsem asi řekl ne, teďka ne, teďka Můžu mít takový, já mám takový dvě věcní připomínky a pak bych, zase nám zase přišel dopis Kemily z Letoškovi a před jsem jsem chtěl zprávu, že by třeba bylo záhodné, abychom ho přečetli, tak kdybych si to mohl dovolit, tak bych ten dopis přečetl. Ne, když je to zase dopis. Ale tohle je tak čerstvé, je to pro tak ja? ja Já jsem. Já jsem. Já jsem. Já jsem. Uh, no. Já jsem. Já jsem. Já jsem. Já jsem. Já jsem. Já jsem. Já jsem. Já jsem. Já jsem. Já jsem. Já jsem. Já jsem. Já jsem. Já Já jsem. Já když Já jsem. Já jsem. Já jsem. Já a byl dotazovaný na to, jak to že registru uměleckých výstupů je tak nespravedlivě hodnocen, že fanu zaostává oproti ostatním fakultám a potom se do průměru a přerozděluje. A pan rektor řekl, že si vůbec není jistý, jestli si myslí, že registru uměleckých výstupů je spravedlivý a dobře nastavený systém, že si myslí, že dochází na ostatních fakultách k tomu, že jsou zaměstnáváni někteří pedagogové ne proto, aby učili, ale proto, že mají uh, dobrou tvorbu jako takovou a totiž se navyšuje uměle na registru uměleckých výstupů a tudíž vlastně sám rektor se vyjádřil velice kriticky těm růvům jako takovým. Tak tohle jsem chtěl zařadit do kontextu a chlápeň, Uh, Láděk Greiner mluví o té velké liži, která se ocitla v tom textu v Sinepúru, kterou, uh, uh, kterou jste vyargumentoval uh, v té TDV. Tak ten, jenom jako toto to, to, to, samotné sdělení, které se nám objevilo, bylo to, že Víťaneček psal, že jeden ze senátorů celá léta usiluje o zrušení či omezení výuky dějin filmu a ty jsi, Vláďo, říkal, že je to lež, protože se to prosazoval jenom jednou. Já... Tam bylo zrušení omezení. Tam, tam bylo zrušení nebo omezení. jako to bylo, tam jako... je to, laž, je to, laž, je to já, si, já se ležím, že jsem takže, uh, asi čist, nebude, jestli je Já jenom k tomu ruhu, jestli můžu. jenom Ten rův, ten ruh je naší povinností, a stejně tak se dá argumentovat i v že zapisnají na škole nějaký věci, aby ji přinesli jako výpody. Samozřejmě každý systém má nějaký negativa, Ale to neznamená, že máme jako to lepší systém, jak podělat. Já bych chtěl říct, že ze svýho hlediska vidím, že bychom si jako společenství určitě měli vyjasnit jednu otázku. A to, do jaké míry jsme společenství zvyku a nějakého jako konsenzu a do jaké míry jsme společenství, které uznává prostě zákon a všechny jeho možnosti. Já, když pan Děka nastoupil a taky jsem mu to říkal, mě jako vedoucího katedry se velmi nepříjemně prostě dotklo, že porušili jeden zvyk, jeden konsenzus a to byly výběrové řízení na vedoucího katedry. Já sám jsem s tím výběrovým řízením prošel, stál jsem tady v U1, trapně jsem tady něco prostě tenkrát žvatlal, měl jsem krásného soupeře Roberta Sedláčka, nakonec jsem byl zvolený jako vedoucí katedry a de facto uskutečňují program Roberta Sedláčka, protože měl hodně prostě nápady. Takže si myslím, že to výběrové řízení je věc, která je rozpěšná. Protože v momentě, a to si vážím Petra Rykovskýho, vážím si samozřejmě jak vybrace a moc dobře se mi s spolupracuje, ale do jsem se nesmířil prostě s tím, že s nástupem pana děkana byly tyto pánové prostě jmenování, aniž by procházeli prostě výběrovým řízením, protože si myslím, že se ta škola ochudila o velmi podstatnou jako diskuzi toho, kam jednotlivé katedry budou směřovat. Tak to byla moje první, první výtka panu Děkanovi, taky jsem mu ji říkal. A, a s tím souvisí druhá věc. Potom já ve funkci katedry, když se ocitnu, že mi pan Děkan bez mýho prostě vědomí, bez mýho svolení zruší, prostě vyhodí teda ze školy jako pedagoga, jak já mám prostě reagovat? Mám nadále zůstávat vedoucím katedry? A nebo je to prostě hrubý jako porušení prostě nějaké jako dohody, co prostě jako máme? My se tady celou dobu bavíme o Víkovi jako o nějakém ideologovi. Nikdo tady nezmínil, že nemusí být, jak říká pan Kalista, filmař, výborný s výbornými výsledkami, ale je to výborný pedagog, který tady působí 15 aktivista. Ano, a, a proč prostě by byli... být občanský aktivista, když to je koncepce prostě katedry, katedry dokumentu současná? Jak já bych měl, a chci se zeptat vedoucích jako katedér, jak by reagovali v případě, že by bez vašeho zvolení vám pan děkan, ať už tenhle nebo jakýkoliv jiný, vyhodil pedagoga, neprodloužil mu smlouvu. jak by byste ochraňovali koncepci kontinuitu své katedry? Dotaz. Díval se na mě taková. Ano, tomu nedošlo. On nebyl na úvazek katedry, za druhé děkan, podle jeho to já jsem u toho nebyl že jenom odkažu na to, automaticky nabídl pokračování pedagogické činnosti no. podpovědé té této školy. Takže daný zásah do pedagogického procesu nedošel. Já tak, takhle se nadodímám. To, to znamená, že bylo to, jestli bude internet, jestli bude spolu, nebo ne. Nikoho nevyhodil, ale nebyla prodloužena znovu z podstaty terminovaných skůl vyplývá. Proč je máme jinak? Aby máme terminovaný půl, proto abychom nemohli neprodlužovat. To to je Tak to je půjde. Prostě vaše argumenty, ale nejsou na místě. To je do Inybogě. to se ale bylo na tým že může zůstat pedaluje, ne? Takže já mikrofon, to jsme dělat o učení a něco jiného. Prosím vás, můžu? Já mám Přesně. mikrofon. A z jsem se hlásila a polera to mě nevyvolal. A já teda chci říct, paní, je, jednak vy tady vlastně oběrujete s tím, že víte, že poškozoval FAMU. Ale mám pocit, že FAMU nejvíc reálně poškozuje ta kauza. Že to je to, co je opravdu vidět, víš, že nějaká je to do doteď nikdo nevěděl. Teď už to všichni vím No, o to mě zajímála vlastně ta otázka Hanky, která podle mě trochu zapadla a to, jak zohledňujete přání právě garanta oboru pedagogů naší katedry a studentů, jak vůbec vnímáte to, nebo kdo má vlastně rozdívat o tom, kdo bude učit pod ním na jeho katedře? No, a pokud my jsme v tom jako jednotní nebo naši pedagogové, nebo náš garant, proč vyjdete tak striktně proti tomu? A taky mě zajímá, proč chcete, nebo vám vlastně nevadí, že tady být učí, protože ho tady chcete jako externistu, to vám nevadí, vám vadí, že je člen obce. No. Když jsme se spolu bavili, vy jste mi řekl, že vlastně víte, že vít po vás jde. a mě prostě vlastně přijde, že vy chcete se takhle zbavovat svých odpůrců. Vy tady říkáte, že lidi tady můžou stát externě, i ten pan bregant. Je to hrozně. Z... Je to takhle, se to dělá. Vlastně nějaký autoritářský režim takhle dělají, že se zbavují svých odpůrců, aby neměl politický hlasy. Ale já myslím, že když tady učíme, taky je právě, aby jsme je měli, aby jsme o těch volně Tak co vám? Ty argumenty, ty důvody toho neprobloguření tady padly. Já byli tady na té tabulě uvedeny. To, jako, to je to, proč jsem to tady dělal. Se toho, jsem to čest, jsem můžný, a můžu se teda zeptat, proč ho nechce do Skromické obce? Kvůli statusu na Facebooku a kvůli článku, který kritizoval Famutu. Kulbo, Vám hodí kritika, prostě? Ne, poplašným poklačným zprávám. K, k, nakonec to řekl i Petr Marek, on často prostě postupuje těmito způsoby a mě tyto způsoby vají, prostě. Takže kdo bude no, kritizovat samus způsobem, který vám se nelíbí, bude odejít z akademické obce. Já si myslím, že bychom tady opravdu neměli používat demagogické, manipulativní a další. Já se ptám, argument, a co ano, nebo ne? ne. Já mě hrozně vadí, jakby neodpovídáte na ty otázky. Tak já se ptám: když bude někdo kritizovat způsobem, který vám se nelíbí, bude odejít z akademické obce. To ne. A proč pochází Já Janeček. Proto, protože použil úplně jinou rétoriku, jako používat argumenty, se vám nelíbí. Je ano, jednoduchý. já předpokládám, že vám se taky nedíbí retorika, pro lá demagogie, manipulativních argumentů, účelových argumentů. Pokud vám se líbí, tak takové debaty vyjte, mě se nedělí. byl tady. Ano, ano. Že... Já jsem, já jsem... A panu tam zadu, pro mě, Martin, tady. Jenom bychom viděli, kdo bude jako ořadní proječ. Já se... Já se... Já. Já. Já. Já se... Já se vrátím ještě k tomu, pane děkane, na co jsem se vás ptala asi čtyřikrát na, u nás na katedře a co vlastně teď souvisí s tím, co bylo řečeno před chvílí. Mě vůbec nedává žádnou logickou souvislost, když říkáte, že většině může učit externě a vlastně tak vydloužité interní, Smloubu. Nedávám mi to logiku, protože vy si myslíte, že paní Janeček vás přestane jako, interní, jako externí pedagog kritizovat, nebo jak to, to souvisí, co v tom je logický? Abylo, já zatím cítím jenom to, že ho potřebujete exkomunikovat z akademické obce, což mně přijde, až když tak, že příčtěný, opakoval, ne? to přičteli Ne. Já bych to jenom opakoval, je Pedagogicky. Tady působit může, pokud ho chce. Karty, a jako člověk prostě se má vymazat, má mít jen pedagogem, nebo si představuje. Já nevím, buď je pedagogem, nebo členem a karinským jako člověk. Kterým, no, ne, tak to jako že vás, vás přestane kritizovat, nebo když tady bude jako, jako externí pedagog, nebo já to nerozumím, prostě mě to nedává, Nejde. Ne, ne, externí ne, ne, pedagog, interní pedagog, postihnete ho na penězích, samozřejmě, pokud bude určitě externě. Jako. To je jasný, že za, za, to, za tu A Nemůže kandidovat do Senátu, prostě ne vlastně není členem kandidářskýho představu. To je ten jako jedinej trest, který se toho vybrzí. Vy opravdu podsouváte něco, co jsem nikdy neřekl. Já člověk, to nepodsouvám, já vám říkám jako ty logické jako konsekvence, který to má. Já jsem tady argumentoval věcně, představoval jsem ty argumenty Myslíte, že ty argumenty byly A vy vypracováte nějaké motivace? To mě zajímají ty motivace. Jo, jako no, ta motivace je, že nechci, aby se na argumentoval argumentovalo. A exterý ex pedagog Janeček může argumentovat tímto zadevřením hodním způsobem, že napíše článek. já nečekám ty články, to si nebyl vždycky, jestli jste si nevšimnil, celá řada Jako školy, to je přece velký rozdíl. Pardon. Já bychom si ešte krátila k tomu, o pět... e, mluví, že Je rozdíl, že je rozdíl za městnaní, že je o stejně, takže, to nechce se vlastně Pětel, že vlastně tu o tom, že existují nějaké důvody, které důvod si myslí, že mnohí z pedagogů prostě Ludí, kteří jsou sú součásti akademické obce, spravili nějaké chyby, ale pečo se pýtal, vlastně, že prečo právě tyto dva byli vybrané. Ako, ako To, to je že mají to byť ostré příklady, nebo že já ja ne to přijde nějaké výhražení, přijde mi to strašidelné, přijde mi to, když já ja si kádrovací vyťahovali prostě Uh, uh, spísí na někoho, kdo se na to ani nemohl pozřít a na základě toho jich prostě někam posílali. To, no? Ano, možte. Ale e, odpověď si prosím vás... o nikdy neodpověděte. Já odpovídám, co tady můžu, ale jen k vaší otázce. Jestli vám to přijde selektivní, já jsem si naprosto jistý, že to není selektivní. Tamhle zároveň tím pan profesor Rícha. A jemu jsem jednak byl, jsem se mnou končil určitým memorandum o vyjadřování ve veřejného prostoru. Takže ten, pokud si Janeček tady stěžuje, že došlo k nějakým restrikcím jeho vyjadřování, Marek Jicha by si mohl stěžovat také. Dobře, mohl by se přidat. Zrovna tak Marek Jicha dostal hodně že se nám přijde, že jsem si vybral selektivně. Selektivně dva, tak je to proto, že vy se na ně soustředíte. Není to objektivní rádi. Říkám, I že tam byl říct, že on je robiná, že? Kde? Ten ten odejít. Zvedení tam mluvíte než. No, jemu jemu mandát a proběhl on regulárným výběrovým řízením. I think the question... I'm just responding to Evo. Of course, legally the dean has the right to not sign anyone's contract. But the question is, shouldn't there be some autonomy within each department Where the valedictee and all his or her teachers yes, yeah. can discuss which teachers yes, yeah. remain with the department. Yes, yeah. You know, I always ask the dean when I'm renewing contracts, but I think it's kind of pro forma. It really should be my decision to decide who I'm taking and who I'm hiring. And we really have to decide what kind of school we want with all the power at the top or distributed amongst the 10 or 11 departments. That's number one. Number two, if we're kicking people out of school for criticizing uh, in the press then Evo mate should be kicked out of school for criticizing SAS and in, in for no reason that I can see for driving a wedge into the school so Evo um, maybe we shouldn't renew your contract uh, in the same way you know I try and, when I'm speaking publicly I try to speak properly correctly about even those departments I don't love I try and support the whole school but If people don't want to, that's not necessarily required, you know. We're all free to to state our opinions, so if uh, okay. Mate thinks Saas is terrible, maybe he can state it, but I, I'm not thrilled with that, I don't think it should happen, but it's not a reason to fire people, it's not a reason right. to fire people. Z když mi dostal mikrofon do ruky, tak jenom pokud je o ty pravomoce, tak bych se dovolil uh, přečíst uh, ze, ze, ze statutu FAMU, který vysí na oficiálních stránkách FAMU, tak nevím, jestli nebyl změněn náhodou, a tam se říká o vedoucím katedry, že organizuje činnost katedry nebo pracoviště a zodpovídá za tvorbu a plnění studijních plánů, zejména to plnění, to znamená uh, jejich uh, obsazení pedagogy předkládat Děkanovi návrhy ve věcech personálních, platových, a tak dále. Takže e, jsou to pravomoci e, vedoucího katedry. Samozřejmě, že Děkan má tu legální pravomoc e, podepsat nebo nepodepsat smlouvu a tak dále, to je normální, ale mělo by to jít po dohodě s vedoucím pracoviště nikoli proti. No, no mm. když ale já povádám, chci. se jestli byste tam zadu mohli, protože tak jako trošku to je tady předtím, tak jenom kdybyste, prosím, podali vám mikrofon a trošku ten co jsou za to, že A já se hlásu dlouho tak jenom, trošku jenom. Já na druhu má říkala zase nějako. Říkala tam o selektivnosti, říkala, že Markovicovi podepsat nějaký memorandum, ale tady je podle mě napoměr, že s někým se to interní dohodneš, nějaký memorandum, někdo, nejdešli, nejdešli rozkážu, panu, a než chodíš jako že to mm -hmm. Or, A, to ale já si tím tím co je to ne memorandum, tím tím tím tím Já tím tím je tím tím tím tím tím tím tím tím tím tím tím tím Věc, která podle mě dokonce nesrovnatelna, se neprodlužuje smlouva. Něco je připadá, že vlastně věci kolem, věci kolem jako žádná vendová dávala podnět na senát ohledně etického chování našich pedagogů, několika v rámci jako projektu. Naki. A já jsem to vlastně dalý textovou analýzu <líž> níšlo, ní když, když se došlo k výšívaným výsledku, že se tam dát prostě napadno. Od velmi manipulativních po lehce tak, až po úplně zlé a pomluvné a dokonce urážlivé věci, ne na Facebooku, ale ten tam taky samozřejmě. Tam se psalo, že někteří protivníků toho člověka je dokonce vůl. A, a, a, ale v odborném tisku, že jo? a to konce v knize, a prostě, no, jako, jako součást vědeckého výstupu vlastně, byly opravdu strašidelné texty, pro, pro mě, jako neza, nezasvěceného prostě, já jsem koukal, jak je možný retoriku prostě 50. let přichodil do toho co pomlouvat lidi, že jsou nerozvědělaní, že jsou prostě, to je jedno, já mám spoustu citací na to a mě přijde, že vlastně tohle je, jestli tohle je právě třeba, já jako, 50% jistota, takže něco je špatně, tak jako dvou, tři, statutů, jako Vítančka, má pocit, že je to jako 7% jistota, tak proč vlastně? Proto mi to připadá selektivní, proč se nepostupovalo vlastně v rámci jako na kiví roku podobně a proč u Vítančka takhle? A zároveň mě připadá snadovní, my se vlastně třeba pohájíme tou etikou, že vlastně jinak, že jsem to ale je třeba etický to, Kromě tady, který se nevajím o tam si myslím, že to je to naprosto neetické. Já se na to souhlasil a jako napsal, že souhlasím s řádanou Mendovou, že naši pedagóvé se chovali neeticky a že se částečně chovali neeticky I proti proti, proti tomu, to bylo velice zábavné, ale že vlastně neetický, je vlastně neetický, neetický to, že se postupně od tebe proměňují důvody toho, proč jako pedagog nedostává ne, ne další smlouvu, že nejdříve to jako jeden důvod, tak je to hned jiný důvod. A teď se dokonce dozvídáme ještě nějaké důvody, nebo jako, jako kdyby vyhrávalo to z minulosti, jo? A součástí toho je, proč teda, když tahle epická věc jako se děje, proč si nešel standardní cestou toho typu, že bys nejdříve se setkal s tím pedagogem. Já bych si to proběhlo, tak já tam, že bys se setkal s tím pedagogem, Vytknul mu to, kdyby to nenapravil, napsal bys mu třeba vytýkací dopis, poté by se sporadil s vedoucím pracovníkem, protože neposlouchá jeho, e, jeho podřízení, poté kdyby vedoucí pracovník e, Vítka Janečka v vůzovkách nestancifikoval a nenádržu nápravě, tak bys mohl napsat možná další vytýkací dopis nebo, nebo dokonce sporadit s vedoucím katedry a říct společně s ním, ano, tento člověk je vlastně nevhodný, aby tady byl eticky. No, ta, ta etika souvisí ještě po, na, na poslední, poslední věc s tím externím a ne, ne, interním s, s tou angažmá, protože když si představíme, jakože to je ideový zápas etiky a neetiky, tak neetický člověk, označen jako neeticky se chovající člověk, bude mít ale dál normálně vliv na ty studenty, on se s ním bude normálně potkávat, jo? To je kdybychom řekli, že prostě ten, člověk, že, že ten nějaký člověk v nějakém společenství třeba politickém je, bude teďka velká nacistka, je to nacista, ale může vlastně být zákonodávcem, protože... Tak můžu postupit, no, ale... já si myslím, že samozřejmě to, že se někdo umí třeba obratnější vyjadřele, než nikdo jiný, neznamená, že zchváteš těch, a to znamená, že když někdo napíše něco, jako typu vláděvi Greinerovi, že se napíše jeden ze aktivních senátorů, všichni si musíme domyslet kdo, tak ten dlouhodobě usiluje o zrušení předmětů dějitilů. Tak mně to přijde mnohem víc podrazácký, než když někdo o někoho tíše ževu mezi námi. Takže jenom to, že je něco lustivýho, to ještě jako, jo, jako, že, že někdo je sofistikovanější v tom, jak útočí někdo mýho, které člověkem. To, to je moje odpověď na tvůj první Co se týče, Mířka, říkal tady pan profesor Machek, Říkal jsem mu několikrát, Vítku, dej si zpátečku, třeba mišlo. jo? tak jenom, aby svěděl, že k tomu Jo, Mě to říkal taky. Ano, potvrzuji, říkal to je taky. <laughs> uh... Technicky, tak proč teda nedošlo k nějaké výtce předtím, výtýkacímu dopisu, když Erikovi přijde výtýkací dopis, tak proč nepřišel Vítko, dopis. Když výtýkací tak proč nepřišel Vítko, výtýkací dopis. Nás to, zajímá, to Tak Vítky, to já vám můžu říct. Tak, Jitka, Jitka dostala víku, Erika jsem dostala vidku a. Je to tí, končí, je prstot, je a já tam nedostal výtku, ale je rovnou jako pryč. No protože mu končila smlouva. Aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj. to je. Tady se pořád, jako je to normální vyobcování z akademický obce a eufemismus je, končí prostě smlouva. S tím nesouhlasím, to je mi hnusný. Je to znamená, že jde o způsob argumentace, nejde o peníze. Ale pokud by to že věc. No, já, já to chtěl Já jsem se dostal k tomu mikrofonu. Já, prosím, to zrovna nebral, se jsem teď v současné době vedoucí katedry Kamery. Musím se přiznat, že asi teď řeknu něco, co není úplně ideální. Jsem možná nejstarší, jeden z nejstarších pedagogů tady. Jsem tady od roku 80, kdy jsem ukončil studia a jako tohle to jsem samozřejmě nezažil, je to pro mě jako nesmírně smutný zjištění. Je to vyvolaný jako aktivitou, která nebyla. Jsem jeden ze signatářů dopisů těch několika vedoucích kateder, protože si myslím, že není možné, aby se na vysoké škole používal tímhle způsobem. Byl jsem přítomen ve volbě děkana, to bylo pro mě dostatečné poučení a mám to, že škola by měla být proto, aby se někam směřovala. Budu nicméně reagovat, teda ještě na další věc. Sám jsem zažil teda docela masivní ukončování pracovních smluv neprodlužování jak si v době, kdy o tom být. něco pan Petra možná, že by k tomu něco měl říct taky. A protože toho se to teda taky velmi týkalo a takového shromážení se tady jako někdy, jako to shromážení připadá teď, že už je jen že se tady jako vykřikujou věci, které jako nejsou ani korektní, ani se netýkají toho problému. Bohdan řekl, že si jsme tady s Petrem Jachovským byli si jmenováni, byli jsme jmenováni, nebo proběhlo výběrový řízení. Opomenu to, že děkan na to má absolutní právo ze zákona a že není možné to za tenhle ten akt spochybnit. Jako to je samozřejmě jedna věc. Druhá věc je ta, že na jaře, v březnu, v březnu roku 16. Pomazaná, 16, nejvíc, to to byl, tam jo, 16. Vznikla jakási aktivita. Pan předchozí pan, pan profesor Marichá byl by dobrý, kdyby se potom k tomu taky vyjádřil, že se ho to do určitě míry týká tak, tak vznikla taková aktivita studentská, která byla určitým způsobem nespokojená s některými věcmi, které se na té katedře odehrávali nebo opak neodehrávali, řešilo se, to, řešilo se to tady v dolevkyně. a pan profesor Nícha na základě této, této diskuze v podstatě se rozhodl abdikovat. Já, já jenom jako ne, nebudu vás jako unavovat dopisem, na vím, že to je takový citují téma. A nicméně v mailu studentům, pedagogům napsal, že na základě zkuze katedry pořádané 23.3. na základě výsledku anonymního dotazníku na základní kritických hlasů na chod katedry kamery jsem se s úkladným zvážením všech připomínek rozhodl, že abdikují zkuze vědoucího katedry kamery. Vyhrou k tomu tři závažné důvody, nebudu je číst, to znamená, že pan profesor Lícha se sám rozhodl, rozhodl teda ukončit ukončit působení, což se to jako nějakým způsobem odtahol, protože nějaké věci, které jsem musel dokončit a já jsem v podstatě na mail tohoto, jak si na tento mail odpověděl tím způsobem, že by naopak bylo dobrý, kdyby uh, se trval, neodcházel od tzv. potápějící se lodi a kdyby jaksi se pokusil ty, uh, ty, ty věci, které možná byly i zavěněné působením NAKY na a digitalizace, aby se pokusil dát zpátky do armády. Uh, Marek mě odpověděl, že. Kapitán selhal a právě proto je zodpovědný a chce, aby věci se řešily čím rychleji, tím lépe odstupuje z kapitánského úřadu a předává velení prvním důstojníkovi. Ten je velmi zkušený, ale škuje dál. Ne, Nečteme si dopisy, ale to je jako dokument, to je jako byli tady rozkládaný, takže já jsem nepřerušoval vás, tak mě rozkládají, taky nepřerušujte, protože to do toho kinaření je vlastně ten problém, který tu školu rozkládá. Takže já odpovídám tady panu, panu Bohranu Slámovi, což je vedoucí katedry režie. A na základě tohoto odstoupení pana profesora Jichy, pan profesor Jicha tady mě odepsal, což já jsem samozřejmě taky nevěděl. 26. srpna jsem měl zkusku s novým panem Děkanem Zdníkem Holím na, té, na téma budoucnosti kamer s že udělal podobnou analýzu a tak dále. A tak dále a zjistil, že pro funkci vedoucího katedry připadají v úvahu tři jména Marekích a Lednímu smutný, Jaroslav Bravec. V smutný tuto práci nepřijal, Bravec, Ano, Jícha, Ano. Pan děkan se rozhodl pro Bratce. E, jako kdyby, jako cítil bych se možná trošku uražen jako pan Jelenšek, kterého v zásadě v podstatě neznám a můžu si vážit jeho pedagogické činnosti, ale bohužel jeho jednání také ne, protože tuto kauzu tady rozpoutal on, nikoli pan děkan. A v tom názoru se samozřejmě budeme řešit, pochopit. tak A... to, by tak, to být, jako já bych fakt neskvákl, neskvákl asi dořečit. A já jsem teda ještě chtěl říct jednu věc. Kdyby pan děkant si převedl kohokoliv jiného z, úplně od jinut, tak by chápal, že to je rána pod pás. Vzhledem k tomu, že jsem na té katedře 20-37 let v současné době jako pedagog měl jsem řadu externích smluv, řadu terminovaných smlouv, až současně no, mám termínou smlouvu, tak kdykoliv počítám s tím, že samozřejmě ta smlouva bude ukončená a uh, ujišťuji vás, že kdybych tušil, co všechno mě tady čeká v této funkci, že bych tu funkci nikdy nepřijal. Další, jak si v, v této okamžitě klidně tuto funkci nabízím, a klidně ji k dispozici, pokud máte někoho uh, pro jste strašně vtipná, se jí no, no, mm. e, e, Víte, e, problém je v tom, že jak si vy neuznáváte vlastně nic, vy uznáváte <těk> Tam je ten háček, jo, takže vyskáčete, skáčete dobře, ještě se mi tady nemíte, takže, ho e, Takže jenom jsem chtěl říct jednu věc, že e, jaksi je to je, kinaření, je už, myslím, jako na pokraji e, toho, co vůbec je možné. A místo toho, aby ta škola fungovala, tak se tady předtím o nějaký dobosti. A jsou tady, jsou tady diskuze, které jsou vyvolené váma. Jsou vyvolené, uh, se 250, dů, protože sama ale já vás že řada těch lidí se připojila po něco, po počem po vůbec nevěděla o co jde. V současné době by to určitě neudělala. Jak to víte? Protože nepřečeti si to, nepřečeti A kdo to běvete, a... taky. Demagogu je, častá Už prosím. Ne, ne, ne, ne, ještě Ne, si to, a to já bych velice dobře, protože jsem, jak si z několika studenty o tom hovořil. takže... Děkuju, že zastražujete studenty vaší katedry? to se z na kumereček? Protože vy, vaší katedry Vyďte e, tak zkrát, toto je demagogie a toto je manipulace s fakty, jo. To je to o co já vás, Já vás nepřerušu, vy se neumíte chovat, to je ten problém. To je problém, to je problém. Ne, ne, ale ne, buď jsme hokináři, anebo jsme studenti na vysoké škole, nebo pedagogole. Takže ho. Tak to můžete mluvit, prosím, tak bych to muslávili. Já ti neskáču do řeči. Já ti neskáču do řeči. Ne, nechte, mě, nechte mě domovit a potom můžete říkat cokoliv. No? Je to, říkáte tady, strašně říkala o zastrašování. Nevím, kde jste to sehnali. Taková informace nikdy nikde nepropěhá. Ne, že jsem konzultace se studenty zmiňujete, že podechový den dobrý to někde před něky? Ano. Ano, samozřejmě, ale pokud máte, můžu vám, pokud poslal jsem tady vašemu pedagogovi jednomu můj dopis, který já jsem psal studentům, ve kterým jsem vysvětloval, proč jsem podepsal ten, do, do, do, ten, jak si to vyjádření těch několika vedoucích katedr, nikoho jsme žádnou jsme do toho nezatahovali, bylo to naše vyjádření. Takže jako, buďte tak laskavá, jako, nepodsouvejte věci, které tam v tom věcku jsou. A nejde o zastrašování, to nikde nikde nepadlo a nikdo vám nemůže říct, že se tohle stalo. Jako, to je manipulace, která tady probíhá. K tím jsem skončil. A s tím, s tím výběrovým řízením to znamená, že toto výběrový řízení de facto proběhlo. A znovu říkám tady veřejně i tady, si, tomu plénu, že pokud někdo o tu funkci máte zájem, od zítřka, jak si ta místnost je volná. Jako, myslíte to naprosto vážně, protože tohle to tak můžu už prosím, já tak čekat dlouho, děkuji. Uh, to výběrové se mi tam neproběhlo, protože nebylo, že Ale to je jedno, to je úplně jedno, o čem uh, Ono vlastně málo se, ku podivu, málo se tady z té debaty, zatím řeklo jakoby konstruktivních nějakých návrhů. Já jsem zaznamenal jeden, uh, protože ten systém je jakoby strukturální. Jeví se, že jsou tady nějaký bolístky, které přetrvávají dlouhou dobu uh, z doby pregantověj. A ty rány jsou jakoby otevřené. Jsou otevřený u lidí, kteří na této škole zůstávají výjimečné studenti a mají tu historickou paměť, ty zkušenosti té Breckantovy éry. Breckant přišel, udělal strukturální změny, propustil lidi a dá se logicky dovodit, že v z nich jakoby, se zraněná cítí a nějakým způsobem může teďka zase jakoby, to vracet. A ta věc se jako nikdy nezastaví, protože není strukturálně ošetřená. Je, jakoby jeden návrh, který tady se objevil, byl o studentů katedry produkce, což kvituju, a svědčí to o jedné věci. Ona ta škola je rozdělená na úrovni pedagogů. Ty pedagogové jsou jsou ty rány a ty studenti si nepamatují ty historické věci, takže ty jsou mnohem konstruktivnější ve své většině. Neexistují žádný animozity mezi studentem a kateder. Já Naprosto nesouhlasím s radnímou Lapšíkem, který uh, takovouhle věc tady pojmenovává, vytváří. Nejsou. Uh, Zazby mezi studentem a nakře jsou naprosto v pořádku, neexistují žádné bariéry. Máme přátelé z dokumentu, přeci se kamaráti mezi z produkce, kamaráti mezi z normálně spolupracujeme a nemáme žádné bariéry, nemáme v hlavách rozdělený katedry. Je to úplně absurdní tohle. Nicméně na úrovni, protože to existuje. Proto přišli studenty z katedry produkce s návrhem, že by v to měly být zastoupeny všechny katedry. Protože když by to tak bylo, tak, od, odpadá ten mocenský nástroj jediný vlastně, a to je, že ten senát generuje toho děkana. A tím pádem se nějaké kapky který můžou překlačovat. Chvilku, chvilku bude na koni. Tahle klika, chvilku bude na koni, tahle klika. chvilku to bude dokument, protože víc přesvědčoval, chvilku to bude někdo jiný prostě. A je to vlastně nesmyslný kolo, který nikam jako nesměřuje a nevede. A pak je tady jedna zásadní věc. Jediná vlastně pravomoc, jako by relevantní toho senátu je opravdu volba děkana. Ta proběhla minulé poměrně dramaticky. A měla by se strukturálně ošetřit. My jsme tady z akademické obci, jako lidi, kteří se nějakým způsobem mezi sebou znají a mají, a to jsou všichni dospělí, názor na to, kdo by měl školu řídit. Ale tato pravomoc je delegovaná na Senát. To znamená, že se rozjíždí to kolo těch základních vyjednávání a potom to jakoby něco vyústí a pak se ty dvě klidně zase budou takhle překlačovat. Bude to do nekonečna. Bez ohledu na volbu, která teďka přijde. Když se převolí část senátu, tak to nebude lepší, protože se bude půlka zraněná. Jediný, jak se tomu hledá předej, strukturálně, a to je nějaký ten demokratický letos, o kterém mluvil pan vedoucí Casu, a myslím si, že ten je potřeba tady na stoli, je, abychom se jako studenti vyžádali a chtěli, aby Děkám byl uh, volen přímo celou akademickou obcí a v souladu se zákonem by ho potom Senát v tajné volbě potvrdil. Potvrdil tu vůli té většiny té akademické obce. Bylo by elegantní, kdyby ve chvíli, kdy Děkám fakulty, tak to polarizuje fakultu, a propouští lidi kvůli názorovým neschodám, což je na akademické půdě absolutně vyloučená věc. A my se proti ní jako studenti všichni musíme zbouřit, protože tohle nesmíme připustit. pokud to připustíme, tak jako generace slháváme, protože je to špatně. Bylo by elementní, kdyby tento děkan, který neměl v koncepci takové, takové personální kroky, děkan, kterého opustili jeho nejbližší, které na školu přiváděl, a oni už tady nejsou, protože s ním prostě nechtěli pracovat. Takový děkán by bylo elegantní, kdyby předstoupil před celou akademickou obec a znovu se ucházel o většinu podpory akademického obce, aby mohl činit takové dramatické troky. A takováto rozhodnutí. Buď by ji získal, a pak je to úplně v pořádku a my to všichni musíme respektovat. Nebo by ji nezískal, pak myslím, že by z toho bylo potřeba vyvodit nějaké závěry. A to je můj apel i na Senát, který je spolu zodpovědný za tento stav. Děkuji jako předseda Senátu za tvojím. Pane kolego, vy jste toto před asi třemi roky navrhoval změnu systému. Byl jste požádán Senátem a Senátu, abyste teda vypracoval návrh, který Senát rád bude prodebatovávat a A Nikdy jste, toto neudělal. Takže když jste to neudělal. Já požádán... jsem to na Senát do dokonce mě nebyl dát prostor, ale já to milorát dodám a budu rád, že se to požadojete. Požadojte to, požadujete, požadujete to po sobě. Tohle je, tohle je pěkné a budeme se tím zajímat. předpokládnou snad, to uh, robili, přinese a bude to zábavné. Já bych chtěl reagovat teďka na uh, pana pravce a uh, vlastně se zastav děkana v tohle chvíli, protože jednak uh, jedna věc je, že my jsme zvolili děkana s programem, ve kterém přímo říkal, když si budu jistý, budu jmenovat, když si nebudu jistý, budu dělat výběrka, takže tenhle, tohle program je naprosto v pořádku. A potom chci říct jednu věc o tom, ještě jednu, jedno, aby se to, to probarvilo trošku, takže vlastně jako třeba ta otázka s tím statutem, když jsme jako se projednávali statut na Senátu, aby se své dohodovali, o tom, jak bylo, jako, kdo se jako, byl proti čemu, tak, tam opravdu došlo k tomu, co popisuje děkan, i došlo částeč co popisuje ale bylo to opravdu rozpracováno, ta věc děkan, My jsme se báli toho statutu, jak, jak jsme viděli jako poprvé ze 40 nějakými změnami, které vypadaly, že tendují opravdu k naprosto autokratickému pokusu jako o vědení školy, že opravdu moc jdou děkanovi, ale my jsme to, s, čemu se dal samozřejmě i kaneček, který potom musel bohužel opustit Senát nějak hodinu před koncem, Čili nebyl u toho, jak jsme postupně začali jako s, s děkanem tohle všechno jako rozporovat. Děkan přistoupil na, na prostou většinu vlastně našich, jako, e, našich návrhů. A Janíček bohužel e, napsal v tom dopisu akademické obci pár věcí, které vlastně se nedozvěděl v tu chvíli, ale oni už byli vlastně ošetřeny předtím, a to by někde že pokračovalo o tom. To chci říct na obranu. Ale zároveň ještě chci, tak proto chci, abychom se nebavili dál třeba o věcech, jako jsou výběrka a nevýběrka a právo na ně a neprávo, protože e, navíc, je, navíc už jsme v tom statutu vlastně ošetřili, protože jsme panu děkanovi není koho řekli, že to takhle opravdu jako škola vlastně nechce, aby nebyla výběrka, že to přistoupilo, čili v novém statutu návrhu jsou výběrka závazná, povinná. A čili to vlastně, může z této debaty vyjmout motiv výběrek, a zároveň chci říct ještě jednu věc, vlastně, to už není tolik na obranu, ale chtěl bych výmout ještě jednu, jeden diskurs. Jo. Tady se pořád mluví o tom, že bregant to taky dělal. Jo, to je pro mě bláznivost říct, že podívejte se, když ono před 15 lety vyhodil taky takovou spoustu lidí a, tak, a, a dělal to podobně. ale Taková nějaká zvláštní, jako. Ale uh, zlá... je to zvláštní, zvláštní říkat, já si to můžu chovat takhle, protože to Ale předtím, než jsem byla já to chci, já to chci doplnit. Já, já, to, já to chci doplnit o to, že samozřejmě, máš právo a že vlastně tohle dovolávání je nadbytečné. Jo, to vlastně nesouvisí s tou věcí vůbec. No, ale Petře, to ten argument, jsem nikdy netloužil. Mě jenom vadí ten rozpor v že někdo, něco dělá, si pak stěžuje, že jsme se něco To je jenom jako nechápu, jak se prostě, stěžuje na to. Když tady třeba došlo k tomu, že to byl pedagog, který byl v akademickém senátu a měl funkční období a nebyla mu prodloužená smluva, to je přijde jako zásadní. A když to vedení by volí, to by Jenom se divím jedné věci. Proč oni? Já vlastně proti tomu, že se to neprodlouží smu a nerozumím My nemáme vlastně smysl, my nemáme, to jako vojím. Já, já, dělám, já, já dělám, jsem tady prv... podstatný já, je ten jasn... Já jsem, já neřikuju, že to říkáš ty, ani to. Tady říkám, že bych chtěl vymout z té diskuze tenhle motiv, jako dělalo se to i za briganta? tak je to, a to by sebe. kur, se to dělalo se to tehdy, takže to budeme dělat i teď. A my nemáme vlastně ale důkaz ani na to. Jestli za to briganta. to bylo procesně správně, neprocesně správně, a to věnsto, tam toho tak vlastně je to to vůbec vytahovat. Jo. Já bych teďka nejradši řekl, pojďme bavit o tom, co je teď, jo. Ano by to starý věc. <laughs> To máš tady pětně. Já samozřejmě nemám vůbec nic proti výběrovým řízením. Vůbec, kdybych do něj byl zavolený, tak bych z největší pravděpodobností ani do něj nešel. Ale jako já, já nevím, jaký máte zkušenosti s výběrovými řízením. Když se vypíše výběrový řízení, tak ty lidi, aby do něj vstoupili, se musí přemlouvat, aby do něj vůbec vstoupili. Můžete se zeptat, kolik lidí bylo teďko účast nebo kolik se přihlásilo do konkurzu na sedm vypsaných míst. Sedm. Je, je, na šéfa katedry, která, která není funkce, funkci, ale vůbec zajímavá a je naopak jako administrativní, člověk se musí zbavit na nějakou dobu své práce, tak je to ještě mnohem A potom, co se na té katedře odehrávalo, to bylo nesmírně složitý. jenom proto, že jak to teď. Nic proti výběrovým řízením, ale s největší pravděpodobností by se do něj nikdo nepřihlásil. Ladí bych zkrátka řešit, v žádném případě ne, třeba. Půžeme reagovat? Dejte hlasy tam do zádu, prosím, tějte na chvíli. Ale... Jenom, jenom ještě poprosím, protože tady je by to správně. Chtěl bych, poděkla, že zásadně se snaží to dát do kontextu věcí, a Tak, dále, tak jenom tomuto, já bych dal jenom do kontextu věcí. A já jsem vedoucí katedry střihu již 10 let asi možná. A z katedra střihu má zhruba 8,5 uvazků. A v průběhu těch let se 5, 4, půl úvazků. externí na interní a lidi odešli, přišli a nikdo nikdy nevyvolával nic takového. čili jenom zase toho otečem naopak. Jestli náhodou to není tak jako zvláštní, že zrovna o tomto případu se prostě jedná za jedním způsobem. A proč by to ihopního být zvláštní? Proč je to zvláštní? To, no, to, to je ta otázka. To je ta pláška. To, to je to. Ale to je přece úplně jednoduchá odpověď. Protože tady se to stalo přes velkou nevůli, nejen šefa katedry, ale celé katedry i studentů, který ten pedagog učil. Tohle je ta podstata věc. Tak to přece není, není, že se to dá zaním. Já tam tam, že kolegové dva vzadu a pak hned tam ono má vzadu. Ano, tam jsme se hlásili dva, a pak tady a pak tomu. Jenom pamatujme si to takhle, já se mluvám, třeba nevidím a tak. A tak uh, já bych jsem chtěl namázat na ten, na ten e-tost školy. Já mám totiž jako pocit, že uh, ta situace s tím vítem Janečkem a tím neprodloužením, protože se tady bouříme, je, že my tomu nikdo nerozumíme. A my to jako neporozumíme jako nějakým těm krokům, nějakým těm personálním krokům. Samozřejmě je to na to má člověk, na to máte jako děkan právo neprodloužit smlouvu. je to bezstandardní standardní záležitost. Ale zároveň ty věci mají vždy tvojí čtení. jako máte právní čtení a potom nějaké další. Protože tady proměňují ty důvody, protože tomu t, protože není možné mu ten, t, ten nějak prodloužit. Je tady problém s tím, že na něj nejsou peníze v rozpočtu. Když pan profesor Vachert nabídne, že si pedagogové dobrovolně sníží platy ve prospěch VCT, tak přijde jiný důvod, že poškozuje dobré jméno školy, že když... Tak se najednou objeví smírčí dopis, který najednou je možné, víte, Janečka, nějakým způsobem na té zavést zpátky. Neustále se to mění a nikdo ničemu nerozumí. Já to sám také nechápu. Já Zároveň si myslím, že obecně ten, tady mám pan říká, že prostě škola má někam směřovat a nějakým způsobem. Vysokoškolský prostředí je podle mě, my jsme všichni tady obec a svým způsobem, je to nějaký, e, nějaká k občanství, protože se tady jako bavíme o těchto těch věcech, že nám nejsou ho stejní jako našich, našich pedagogů a spolužáků a takhle. To je důležitý právě, že jako o tom se bavíme. Ta vysoká škola má dvojí rozměr. Naučit víc věcí, ne, než jenom jako ty praktické záležitosti. Tak, jenom tím spekulacím, já tomu řeknu jednu věc. Já jsem, co se týkalo neprodloužení smlouvu Michala Bergante, o tom se tolik já jsem mu zeslal hromadný e-mail, kde jsem ty důvody oznámil. A musím říct, že jsem dostal hromadný e-mail do způsobních jsem jedna kritiku od odborové organizace, která s tím nesouhlasila, abych tyto kroky vysvětloval tím způsobem. Zrovna tak mi to vytknul pan Rektor, abych to nedělal tímto způsobem. Proto se samozřejmě z toho to, že se kolem toho vyrovilo spousta spekulací a já jsem opravdu žádné oficiální oznámení nedal až do toho vystoupení DVTV. To je jenom jako kvůli tomu, proč jako se to proměnilo, protože já jsem žádný oficiální prohlášení. Můžu jenom, já mám mikrofon, tak to bude strašně rychlý, jako bojatský já jsem se jenom oh. chtěla zeptat, protože já nevím, na toho nedám, to je rychlý, jenom vlastně to, co nakousla Martina, abyste na to nereagoval, je to, že s těma vítkama, je to to totiž přijde prostě trošku děsivý to, že bylo no, řečeno, že několik lidí dostalo výtku, ale protože panu Jarečko vykončila smlouva, tak rovnou letěl. Mně to trošku připadá jako, že si lidi musí čekovat, kdy jim končí smlouva, aby náhodou předtím nebyl moc kritický, protože to už je dopadnout tak, že taky. Ale je to taková docela děsí. <laughs> To tomu řeknu asi jednoduchou věc. Víde Janeček byl jeden z těch, který vždycky na této té škole pládoval za to, aby tady byly termínované smlouvy. Termínované smlouvy byly tady, tady proto. termínované smlouvy tady byly proto, aby docházelo k poměně pedagogického zboru. A je zcela... to prostě zcela, ale to neodpovídno. Jo, ale vy se mi ptáte, jenom, jestli to byla za kritiku. Vy se ptáte furt na to stejně. Já vám říkám, že nejde o kritiku, ale jak kritika je vedená. No a Dostali prostě, že jak jsme chtěli, já tady Já jsem se nemluvil, Já jsem se na Já jsem stáčila se Já jsem stáčila se Já jsem stáčila se Takže jsem se na jsem se na na Já Já se vlastně ale nechtěl, že ty nečekají. Vaše posuzení z toho té diskuze, která proběhla částečně v médiích, částečně zesilovaných médiích, nebo to, jestli jste si vlastně vaše posuzování, myslím, eh, že to je to, co jsem začal diskutovat, nějakým právním, jestli vaše označení jako, že to je šíření zprávy negativní. Učila vám, učila argumentaci, vlastní s myslíte, že jsem to diskutoval s právníkem? Právníci to neposuzují posuzují to já, já... Ne, když jako, jsi... uh! tak... co skutečně, já, já vím jako takovéhle otázky, jestli jsem někde slyšel rozabíra na odborném tak to dám ráno. Pokačte hmm. <sík> to máte ...dejte já, nezloďte se, já psychologické spekulaci o mé osobě. Nebudu spekulovat. Kou? A důle, a důle, vyházet se. Vyházet se. Vůbec nepatří. Vy si víte, co tahle škola znamenala. Všichni pracují na tom, aby se zničila. Rád se pracoval na dokumentech letskry z nasazení vlastního zdraví a rozhodně na rámec výslujeních povinností. A to je osobní věc, jakoby dokumenty opravdu máme nebo měl jsem rád. Takže Druhá věc je ale, že pokud škola má fungovat jako škola, tak je potřeba dotržovat termíny a jak si mít určité historijní jako předpoklady, pokud ta škola má fungovat, tak je potřeba, aby fungovala na všech podobných stejně, a nejde, si někdo jakýkoliv tvůrce růstu, rozloží a všichni lidi, kteří jsou na něm závislí, následně musí rozkládat taky. No, teždobá, ale, ale to je, to je pravda! Je zvolen, a opět kolega Kornil, který jeho je tam. Zmiňoval něco o tom, že jakákoliv volba cokoliv nezmění, protože vždycky budou lidi, kteří budou mít nějaký bolístky. Mě by zajímalo, jestli tohle je skutečně volání na nebo ne byla máš, máš potvrzení, protože my jsme na promocu, protože je to, tady. se A my tady se nám. A vloápání. Vloápání, třeidi, tak vladat, Camus, a Analogie a víc, tady se o školy na to, prostě to není hůvod, aby to On může dělat pro takový protože má tu sílu té akademického obce celé. Když on má záležitelnostaná, který je pohledně kdy je Prostě tu sílu nemá. to Já si který tenhle ale to že Já myslím můžu, uh, mě se jel celou dobu, že jakoby, uh, myslím, mám, uh, mám komentář a mám dodat. Uh, vlastně se celou dobu je, že na straně jedním vystupuje uh, někdo, kdo říká, že je yeah, bylo ze školy za kritiku. A ty članky v Sinebúru jsme jako kritika, ty šlanky se mylí jako výložení obvinění. A jakoby na to obvinění, mě zde reagovat jakoby pravně, ať už vědění nebo nevědění, a ty vědě jakoby prokazat, a senat už je může uvěřit, jako je vědě, jestli těch faktů byla, byla jsou opravněné nebo nejsi opravněné, a pokud jakoby výložení, tak už dal prostě to jsou nějaké uh, jednácí postupy, které jako můžou vycházet zámuz, z zatyckých komisí ze strany Vatikánu, blablabla, bla, prostě. Ale jak už v tu chvíli, když na to vlastně nebylo reagováno pro Miláce, který říkal, že prostě je boženo, že Vitěnaček tom, že uh, chce zrušit takový jiný film, tak to jako bylo prostě. Zatím ty články nebyly nějakým způsobem dokumentovány a prostě to nedá říct, že... Uh, že vyložení, jakoby, je tam něco, není tam něco, poškozuje to školu, poškozuje to škola a tak dále. A, a to si myslím, že taky také jako předmětem jednání. Na druhé straně mi přijde, že uh, za celou dobu, jako to tady že jako i že prostě bulka školy tady uh, je prostě s vedením a spokojenost s, uh, s děkanem a s tím, co dělá. A jako by fakt vyloženě, ne, a jakože můžeme prostě kolikrát uh, do změňovat. zmiňovat. A, jako promiň, to trošku jako znělo všechno jich nějaký demagogi ma, malinko, protože jako furt, jakoby, prostě jdeme po nějakých malíškách, ty krvácí chalat je vidět, že, ano, jako neni, neni spokojný, a, a no jako jeho prostě, a dekan i už jako stolbem, brzy celý katedry řeže, není spokojená, tak jako dekan nemůže stolbem do katedry. Takže to jako otázka je, a, jo, a ještě jako dějšek snovoval, jako furt Briganta, tak jako brigant měl. Proděkání měla jako koncepce, taky jako, která fungovala jako proděkání hodně. Což jako, já vím, že proč jste se stali na nějaké oponosti s těmi proděkáními, co jste navrhovali, ale vyhlášení, jak působíte celou dobu, jako celý rok, jako jednotlivce, který jak dělají, co chce. A, jako, a, a neberou hled na, na vedoucích katedr a jejich názor, jako by byl názor. názor, co, což mě přijde, že působí pro tu školu jako problém. A jestli by bylo možné nějakým způsobem, by, nebo že by se zjevilo, že. Fakt, bylo, kolem vás jsou lidi, kteří se podíhli na, na, na koncepci bíblého rozvoje školy a věříme a tak jim, nejenom vám, tak to by bylo možná slednější na nějaký postojům. Já k tomu, když si k tomu můžu říct, uh, letošně na to jsme se třikrát se s Bohdanem nad koncepcí katedry režije. Došlo k tomu, že bylo zásadně, nebo v naštířených na kurikulum katedry režije, došlo k nějakým změnám, na kterých jsme se s Bohdanem dohodli a byly to věci, o kterých jsme se bavili společně. Takže k tomhle dialogu dochází. Když jsem byl na katedře dokumentární tvorby, tak jsme se dohodli, nebo já jsem se, se mi oznámil, že za půl roku, že za půl roku s nima přijdu tuhle diskuzi vést, že s nima chci se bavit o tom, co trápí katedru dokumentární tvorby, jak to vidím já, jak to vidějí oni, Jo? Takže k tomuhle, k tomuhle dialogu prostě dochází. Halo? Uh, já mám mikrofon, takže já se uh, Já jsem jenom chtěl jakoby, vrátit tu diskuzi asi tak tam je 10 až 15 komentů zpátky, protože tam se to zase jakoby, odstředivě dostalo někam úplně jinam a vy jste vlastně nedoodpověděl, na ty dvě nebo tři otázky Petra Marka, kdy vlastně jedna z nich byla o tom, že na ty kroky, co děláte, máte jakoby právo, ale to, v čem je ten spor a co, co vlastně spoustu těch lidí jakoby nechápe, že nám ty vaše kroky jakoby neadekvátní. To znamená, že vy argumentujete teda nějakým tím článkem a skříní a potom ještě. Ještě něčím jako důvodem pro to, aby se výtaneček jakoby, působilo, aby to byla neprodloužená znova. A prostě spoustou lidí to přijde jako neadekvátní reakce. To znamená, jestli byste teda mohli nějak ještě prostě vzředit, v čem je to teda podle vás adekvátní. A potom ta druhá věc, co říkal Petr Marek, to, byla ta, to byl vlastně ten etický aspekt toho, proč tady je ten etický problém větší než třeba nějaký jiný kouci, což byla ta nakyva. Podobně. Tak ještě, co se týče NAKY, jestli to přišlo někomu neadekvátním nebo nepoměrný, tak asi víte, a se na to moc dobře, že probíhá externí audit má pořízený znaky. protože je tam to spousta spekulací a jako říkám, jsem na to reagoval tím, že jsem objednal na audit, tak jenom věděli, že to není tady opravdu žádná selektivní spravedlnost. Co se týče těch, toho, jestli je to adekvátní, neadekvátní, samozřejmě je tady velký rozdíl mezi tím, jak to vnímají studenti, kteří jsou tady několik let, a samozřejmě je rozdíl v tom, jak to vnímají lidé, především pedagogové, kteří jsou tady dlouho. To jednání víte asi si vzpomenete třeba, co se dělo, když si volby rektora a podobně, to jednání opravdu Dlouhodobé a samozřejmě ty příklady, co jsem uváděl, právě proto jsem uváděl takové příklady, které jsou dlouhodobé. Proto jsem uváděl ten příklad děkanské volby, kdy on teda, který dneska tvrdil, že u senátních voleb se nemá dělat kampaň, tak u své děkanské volby tu kampaň dělal. Ty věci jsou jako opravdu dlouhodobé a je to stabilní chování. To je to. No ale zároveň o to, že když to když teda proběhly ty věci, co teda říkal Petr Marek, jakože nejdřív se s tím člověkem promluvit, potom odejmu toho posledná vytýkací lidé, protože takhle to působí, že jste vlastně jako by celou dobu jste jako dusil nějaký a potom jste si počkal na období třeba dva měsíce před tím, než začne uh, akademický rok, abyste o tohle tu smlouvu jako neprodloužil, jako... Dva měsíce by přišla adeklátní časový bus. Pardon, já chci jenom rychle říct, že vy podceňujete ty studenty, říkáte, že studenti se ohrazují, protože si něco nepamatují, ale vy přece sám jste dostal dopis všech pedagogů jedné katedry, ale i jiný dopis jako dalších pedagogů. To není jenom, že, jedna, která, že že studenti si něco nepamatují a tak jsou méně kompetentní k tomu něco říkat, a za druhé, že to nejsou jenom studenti, kteří teda tady uh, něco říkají a třeba s vámi nesouhlasí. Jo, je s tím souhlasím, tak. jenom říkám, že je důležitý započít, jako když se v to dalším, často dalším, nejší je studijní období jedna vstupy. No ale ti pedagogové tady jsou, tak... Je spousta taky pedagogů, kteří mají jinou historickou paměť. Jistě, ale teď používáte argumentaci tak, teď ji ohýbáte tak, že jde o studenty, kteří si něco nepamatují. Tak já jenom si chci ohledit, že jsou tady i pedagogové, kteří si něco pamatují, anebo právě už... Já s vámi souhlasím, já v tom nechtěl, no, že, že já jsem do Já v žádný. Já jenom, protože v zámeru čas čas naplňuje a se nám má zasedání a vidím jenom tři, ruky, tři ruce nahoru, takže eh, poprosím pět posledních dotazů, a, aby jsme to nějakým způsobem ukočilovali. Omlouvám se, viděl jsem ty tři ruce, takže ty určitě a, a ještě dva dotazy, ale na to nějak Můžete tady zůstat a debatovat, dáváme jenom senátu. Členové senátoři se musí tím pádem přesunout jinam a vlastně naplnit ten program, který dnešek máme. Děkuju za. Omlouvám se, dám, protože Takže, protože stojí na politické nejvyšší vidění, tak já bych jenom do toho Já jsem si chtěla vrátit zpátky k tomu videozhovoru s Víte Janečkem. Který on navrhoval, a já se přiznávám, já jsem přišla později, ale nepochopila jsem vlastně důvod, proč jste na to nepřistoupili. Je ten důvod proto, že se bojíte, že by toto privilegium po, po vás chtěli i ostatní členové členky a členky atletické obce, tudíž, že byste je pod nebo proč je vlastně rozhovor, který si myslím, že by vlastně mohlo do velké míry objasnit mnoho věcí, zvláště pokud byste tam byli oba, ale aby to tak proč nejde, co Je to přesně z toho nechomně, o něj už nechomně? Já principně jako nemůžu dávat exkluzivní rozhovory s vědomím akademického Prvětá, ale To je se... samozřejmě jako hodně subjektivní interpretace, ale to samozřejmě potom vypadá, že se toho rozhovoru bojíte. Ne, bude plénum v a tam je možný se bavit o čemkoliv. Může... Dobře, ale proč, proč se nemůžete svým teněničkem udělat prostě rozhovor, na který my se potom podíváme a bude to mnoha ohleděch třeba užitečnější než toho plénu nebo plénu, který bude v řínu. Já bych to opravdu hrozně rád je, je to z toho důvodu, který jste sama dovolat. Kdokoliv by pak mohl žádat dělat, to zvýkán, Takže, s Dobře, můžu zvykávat, tady bolství. Takže ještě někdo potom jako exkluzivní rozhovor nebo to zvládne. A proč by si tak, Protože si myslím, ne? že vlastně tyhle ty diskuze to jako nejsou schopný jako zodpovědět. To diskuze se příští. Uh -huh. se tady do jednou do minulosti. Prostě jako nejsme schopní protože No já myslím, že, že tady jsou, tady v tom případě, to by nabralo, ten návrl. Na, so to to, to Jakož je, ten... no, no, je to rozdíl mezi jako opravdu ostrou a skandálem. A v tom skandálu se opravdu těžko hledá postaven, protože to je, je to jako za že vlastně v podstatě chceme hledat nějakou cestu, tak bych byla ráda, že se to udrželo a sponěnilo mězí bez dalších skandálů. Já teda uh, nechci tady jako bych já mluvil jako Já nevím, že se čtyři rodě, že si čtyři hodiny budou vždycky jen bavě, ale to bude právě vůbec nerozu. Bohužel teda jsem to pořád nejkrátky vypadá. Já no, ale jsem se hlásil. Mezitím, co jsem se hlásil, tak vzniklo od některých dalších témat, které jsem si taky poznamená, že slyzkou radě zařít taky tento rozhovor, ale to není jako potřeba to požádat, to by byla otázka jako dobré vůle, že? Souhlasím, chvíli kusy potřeba nějak prokázat ze všech stran, že se ta jeho potřeste jako rozhádání koutí, to by bylo výborné, Ukázat ze všech stran jako dobrou vůli. Já sem na tom netrhal, bo pokud... to je. Já to mám 80 souznazů, ty musíš. A ta jedna věc, potom tady se ptal ten to je vlastně navázal na mě jako na že jsem se něco ptal ohledně toho etika, neetika, jaký je rozdíl ve taky a tímhle přístupem, a ty se na to odpověděl jenom, že bude audit, jo, ale když se probíhli, probíhli, ano, a že, ale ten problém byl jiný, byl neetický chování beregů, to stejně jako neetický chování versus neetický chování, jako kdyby bude tak vlastně tohle nebylo zodpovězeno ještě pořád. Už... To, jako, že ti přijde, že je tam varké rozdíl, jako v tom zacházení. To nebyl jako, samozřejmě taky záleží, záleží na tom, opravdu, kdyby, kdyby nevím, někomu, že někomu končí smlouva, tak je jednodušší třeba tu věc řešit tímhle s než jako, uh, výtkou nebo čímkoliv dalším. Tak opravdu je stížná okolnost, který na To je paná trošku, hmm. uh, Já si hmm. chci ještě na pár věc, které já tak rád kolivuju. Kdyby jsi říkal tady, tady. Dobrý příklad toho, jak jsme si povídali na reži, měli měli, měli, sítit, měli. Měli, že bylo, tam jako ve sítě, jsme vlastně... Vlastně to byly větové věci, které jsou pro nás dovolí, protože to bylo dobrý, protože se vůbec nespochybnil. Vyhrá slušná debata, v níž ovšem, ty si teďka že řekl, vlastně, jako, že to byla čistá pohoda, ale tam byla vlastně poměrně ostrá a slušná debata o tom, jako, že třeba byli studenti zděšení jako z toho, že vlastně řešíš, jako... To znamená, když nás takovéto dokumenty zanefungují. A to je a počkej a že, že vlastně to vyřešíš s tím, že do, dáš roční smlouvu Bohdanovi, což je proti statutu vlastní školy a to jsme se potom jako dohodli, že to vlastně jako napravíme. Jenom já chci říct, že byla veliká vlastně jako, tam slova, jako budete vydírat Bohdana tím, že mu dáváte roční smlouvu. Nebyla to taková pohoda, jako jak to říčeš? Nikdyž dobře. Jo, ale nebyl... já jsem nemluvil o téhle debatě, já jsem mluvil o té debatě, já jsem měl s Bohdanem během leta. Já jenom té, to máme do rozdílení. A ještě, ještě teda jsem, no, možná, o, to, jsem si chcel zeptat vlastně, když jako se balíme o tom, že budeme plénu mřínu, od, od koncepci školy, a teď už se vlastně rozjedný potom, teď už vlastně jede kost že je zase že my ho ještě nemáme schválené hledské rupy, už je kost a až v bude debata o koncepci školy, že to mohlo být vlastně celý dřevě. Ne, ta neby debata o koncepci školy, o obecního škole, potrátit, no, si si to byla obecně o škole, o čem co člověk tak potraví, když se co se povedlo, co se nepovedlo, co se plánuje na další rok a Protože mám pocit, že je spustil lidem nebo volá se po nějaké koncepci školy, jo. nebo jako o debatě o koncepci školy, jak samozřejmě na, na to je prostor v tom říjnovém takže no. je, ještě jsem tady chtěl zpochybnit ty, no, no, no, no. ty adekvátní dva měsíce, které jsme toho nového pedagoga. Myslím, že spousta vedoucích katedrů to dost že je to jako šibeniční termín. A někteří dokonce řekli, že to ani nebyly dva měsíce, protože se dozvěděli, ale vy jste říkali, že jste dozvěděli nějaký měsíc před. Vlastně jsem do posledního července. A ještě musím říct, že je to technickou věcí, jestli teďka vlastně. To je zase to byl My skončíme teďka těch nějakých opět. Jako pět dotazů. A Ivo říkal, že bychom si měli senát někam odebrat. Mně by přišlo podstatné, kdyby ten senát vlastně pokračoval ne? máme za zasedáním tady z půl let. chce odejít, může jako odejít samozřejmě. Jenom abychom ne. Já bych přerušil debatu. No, no, to je právě, aby, aby to nevypadalo jenom bez výsledku, takže senát se teďka někam uteče a bude si tajně něco jako řešit. Jste tam všichni jako někam zváni a proto bych řekl, jako technici, bylo by nejlepší zůstat tady. V podstatě jednání senátu veřejné, to všichni vědí, že nemůžeme tajně někam úteče. Ale to byl druhý dotaz, ne teď, že... Já jsem chtěl říct jednu věc, která mě připravit, že tady se vytváří nátlak na výkana. Nicméně je Favu jako taková nebo Alamově je státní instituce, která placela ze státních meněz. A výkana má za tu instituci odpovědala. Zatímco pan Jenešek opravdu něco Zkrátka za ní odpovědný není. To je, myslím, jako důležité si uvědomit, protože odpovídat se v koncepce a školy v bude, jak se pan, pan zřejmě nikoliv, nikoliv pan Janaček. Ať je to jakkoliv. No. A druhá věc je, že se tady několikrát, několikrát zmiňoval synagůr. A v Sinepur je vlastně velice šikovně napsaná věc. Kdy, nevícá, já, když jsem si to přečte, tak se říkal, že vlastně v čem bych mohl být trošku, tak to asi dostanu. Jenomže bohužel, že jsem tak příliš starý, tak si vybavuju věci, kterých v tom Sinepuru napsané nejsou. A v tom je ten háček, a? že zrovna tak dopis, který byl, kterým se tady jaksi zaštítvujete 250 lima, je napsaný tak šikovně, že sám, vlastně, kdybych nevěděl a neměl určitý informace nebo ne informace, to je slova asi, ale kdybych některé věci si nepamatoval a neznal, tak bych ho taky asi podepsal, protože je to navíknutý tak, že jde o nějaký nějakému pedagogovi, který je nesmírně vážený. Já opravdu nemám nic proti Janečkovi, jako si ho můžu přestože jsme si nikdy Ale jenom říkám, že ten. Takže je v tom, co, ne že v tom, co je napsáno, ale v tom, co není napsáno. A to zavlčování a vytrhávání určitých věcí z kontextu je důležitá věc vlastně té manipulace, nebo jak si základní kámen té manipulace, který tady dochází. A já bych předal hned mikrofon tady hostům. že technickou poznámku, famo není státní instituce, ale veřejná instituce. To ne, to to je zásadní rozdíl. Není ani děkana, ani tvoje, ani naše, ani stát. To, to je Dobrý, den, Jo. Dobře, Dobře, Dobře, dámy a pánové, kolegové, kolegové. já se vám jsem jsem tím Mareš. A sem nějaké hodiny, a je fakultě naší že že. v to chvíli do vaší debaty je Včera sebevražda. Nicméně ta témata se tady rozrostla na spoustu a spoustu. Těžko říct, k čemu se jako vyjádřit dřív, ale já mám jenom jednu jenom krátkou poznámku, kterou by bych vám chtěl říct, a to je návrat k té původní podstatě té debaty, která tady dneska se rovně začala. Teď mě tady pan kolega trošičku bych řek, připravil půdu, protože ten problém, pana skutečně je o tom, jak a co a co je zatím, co se píše. Já jsem si připravil takový listy, nechci vás teď vůbec strašit, nebudu vám tečit. Jsou to veřejně přístupní dopisy pana Jalečka, které jsou dodnes na naše webu, čili stačí amu.cz do vyhledávače tam nahoru vpravo napsat otevřené dopisy, víte bude budete jít taky. Týkající se volby děkana na hamu, čili je to podstatě podobná situace, kdy pan Janeček se snažil ovlivnit volby na hamu, a to prosím pěkně vám, což jenom jeden, jiný odstanec, jen píše ten dopis otevřeně, čili všem, píše je kolegům Velkého senátu, kde je podědlě napsáno, Anulace právě rozvinutých dekanských voleb hlavu a jejich znovu uspořádání souhladu s nově schváleným statutem. Tak jsou tři stránky, které říkají, co všechno děláme špatně. Prosím, pěkně vytáhněte si zápis z Velkého senátu Den Natoč z 20. listopadu 2009 s tím, že tam uvidíte, že vše, co říká pan Janiček, je potom v tom Velkém senátu v podstatě. Roz, rozmetáno, není to vždy to pravda, nebo je to částečná. Ale teď vám přečtu v manipulaci, kde jsem já vykreslen těmito slovy. Všichni si to můžete přečíst, je to, takže zneužívání autority, prosím, to jsem já. A u kteří vytváří strukturálně mafiánská uskupení, ve zákulisní jednání převládá nad otevřeností, při, velké, při velmi dobré vzájemné koordinaci a úředním zvládání formálního krytí. Tato spojení jsou čistě pragmatická a tím dohromady i bývalé funkcionáře, straníky, lidi šedé zóny i ty, co si nezadali. Zorec fungující od vlastního pracoviště po vysokou politiku. Příznačná je absence informací, o odmítání, potlačování, otevřené konfrontace názorů, vym... Kauza Blzeňské univerzity, asi si všichni vzpomenete, co to bylo za hruzu, byla čestným lidem zemětře jasná několik let, ale pokusy rozpít hru bílých límečků stvořeného a uhlazeného vystupování, pod kterým dělali obchody jiného typu, trvalo dlouhou dobu a došlo k němu naprosto náhodou. Považuji, Píše pan za příznačné, že pod jedním dokumentem, který měla reprezentace Hamu pro zdůvodním svých postojů v kauze volby rektora v rukou, tedy zcela rozpolnulý posudek, nad kterými kroutila hlavou řada právníků a s dobrou intuicí se k němu distancovaně stavěl i předseda minulého senátu Jan Dvořák, byl podepsán jeden z hlavních aktérů Plzeňské kauzy. Jenom tři poznámky, nebo velmi krátce. Nikdy jsem nebyl mafiánem, nikdy jsem byl stajníkem, <tězík> a nikdy jsem nebyl šedé zóně. A prosím pěkně připomínu, v této situaci Plzeňské kauzy městí se protože ten dokument, o kterém se tady píše, vypracoval Ústav Státu a právo, kde jsme na Akademie měd, čili tady čeká v Praze, několik později. A ten výsledek, na nakonec se dostal pan profesor Kuma, který ji postoupil do tímu senátu. Všichni <coughs> informace jsou takto někdy záměrně zkresové, právě proto, aby se posáhlo jiných cílů, než tím předomínům. Můžu je to o těch traumatech a polízkách, říkal Robin, která v tom institucionálních to prostředí přetrvávají. Pokusím se to zarámovat opět, kdybych, byl samozřejmě, kdybych věděl, že s tím budu konfrontovat, připravím se na to téma 8-minutovou prezentaci, klidně s PowerPointem. Někdy před 8 lety, 9, 10 lety proběhl na, na hamu sporu reštora ten spor dopadl tak, že se tam prokázaly procesní chyby. Náš senátor FAMU, dnes významný producent Daniel Strait, byl omylem kooptován, ač kooptován být nemohl. Myslím, že můžeme, kdykoliv má to, to kdyby mě někdo zajímaly detaily, popíše celkem svou asi. A ten spor probíhal dlouhou dobu. Nakonec se potvrdilo, že ty procesní chyby se ukázaly být pravdivé byl zvolen eh, rektorem pan rektor Maté, mezi tím proběhl souboj vlastně, eh, o tu interpretaci i o ty procesní chyby a pan profesor Mareš tady přečetl, eh, jaký výsek rozsáhlé korespondence i eh, blogů, které k tomu byly. Eh, já vlastně... Ano, ano, já jsem tehdy psal nějaké dopisy, podepisoval jsem se pod ně, vystupoval jsem na veřejných forech, za sebe se svým sychtem jsem Prostě mluvil tak, něco jsem se snažil obhájit, něco jsem neobhájil. Probíhala prostě nějaká demokratická diskuze, probíhalo hlasování. Jako je to vlastně úplně absurdní, jo? co říkáte, pane, pane Děkane. Je to pro mě je naprosto absurdní, že se k něčemu takovýmhle snižujete. Že kdybyste prostě znovu chtěli opravdu se tím dohloubky zabývat, tak mi pošlete před týdnem e-mail. Píšete si nějakou prezentaci s nějakým tedy obviněním a já, vám, já tady prostě na to zase za 10 minut jako odpovím a můžeme o tom vést kvalifikovanou věcnou debatu. Znovu se vracím k tomu schématu toho, já to říkám s nadsázkou ironicky toho lidového soudu, toho toho hokinářství, pan profesor Brabec se tady dožaduje toho hokinářství, kdo sem ty hokinářské metody, kdo? Vidíte, Já jsem neřekl, Hokynavská metoda, to se já jsem slyšel Slyšel jsem tady výňatek z nějakého svého dopisu psaného v roce 2009. Ten dopis, jak se profesor říká, má nějaké čtyři strany. A teď tam přečetl nějaký odstavec. Já bych opravdu úplně na ten dopis, nebo na co k tomu zareagoval tady. Ten spor, který tenkrát byl, velmi ostrý. Ten spor byl opravdu jako velmi ostrý. Konec konců tady pan Beneš byl vlastně taky v tom senátu. Všichni jsme proti sobě stáli. Tak jak vy tady sedíte, tak jsme proti sobě stáli ale v tom sporu, tak spory vypadají, že lidé proti sobě normálně stojí hájejí Nemusí to znamenat, že samozřejmě taky různě se intrikuje a zezmání. Já nevím, asi spory vypadají jako spory. Ten spory má nějaké vyústění a tím to skončilo. Jak využívá? No, my jsou spory, ale nejsou jsou urážky, do tedy neuvážené plénu. My jsou právě. Já se jmenuji Vemze, neví, než jsem mění proděk hamu. nemám. Ano, opravdu v tom senátu jsem se byla to velmi rozítřená doba. A v rámci, ještě než se ta rozítřená doba začala, tak já jsem upozorňoval v rámci retoriky pana, pana Janečka, v rámci volby rektora, že, že by tyto postupy retorické, které teďka opět předvedl, že by je možná mohl nechat v poslanecké a jiných sněmovnách. Myslím, že ta akademická buda je přece jenom stále o, o něčem jiném, Minimálně o nějaké odstění, nějaké kolegiality a zachovávání nějaké integrity lidí. Jestli vám to nepřipadá přes čáru, mně to teda stejně jako před 80 lety přes tu čáru připadá. Děkuji za pozornost. Já jsem se domlouval, že vám že bude pět dotazů. Pro by tady výborní. Já bych se teda chtěla, zeptat. Mně přijde, že tady je to zase teda ostrý, jak to tak bezboricá. A, a mě zajímá, co vy s tím vlastně chcete dělat, protože teda tady je tady řekla, že je to tady padné, napady, všichni. Jako projevuje se to prostě mezi náma a studentama našich štáby. s našimi familie. Je to prostě složitý ta situace pro nás, pro všechny. A mě zajímá, jestli to dojde k nějakým smíru, nebo jestli teď budeme takhle plánovat, když je štávní a tohle tady bude má dát, dopudy budete děkanem. Mě zajímá, jestli vy máte nějakou vizi, co se s tím dá dělat, aby jsme se tady takhle. S uh, budu proto, aby se mohli být naším děkané jako nás všech ADN. Říkal jsem něco věc a mluvil jsem to s panem rektorem. budu pro to, aby se přitavila etická komise, no, stejně jak to chtěla Vindova, aby byla ustavená na úrovni. <laughs> a tyhle ty sporné případy, aby chodili na etickou komisi, a opravdě nemáte žádný zájem Tuhle situaci máme řešit technická komise, já se ptáme teď tady, jak to chcete řešit, protože vy jste nám na katedře řekl, že jste otevřený nějakým řešením a já vlastně žádný zatím nevidím. Já jsem řekl, že si vyslechnu plénum akademické obce. Děkujeme, že poslední, já mám na závěr profesor jeden závěr, který vytází s toho, co říkal Robin Papil Samozřejmě to, co říkám o volbě, děkana je nesmysl, to je, nebo není to nesmysl to je, na úrovni e, zákonevrázného srma. Jení musel těžkým měnit e, vysokoškolský zákon, tak je to vysloven u parlamentu. Ale pokud je o ten se návrh, si myslím, že by mohl být e, progresivní, kdyby třeba Zdenýk vážil, jestli by nechtěl dělat v e, pozitivním garetu možná věc, kterou udělal Michal Tregan, Michal Brigant byl je zvolen jedním volebním programem a pak výsadně manipulativní metodou. do Vylučil se nás, abychom za dva měsíce schválili jiný program. Jestli bychom nechtěl na, té, na tom setkání v nebo někdy později, abychom jako se mohli k tomu vrátit, vystoupit s nějakou novou formulací svého programu, aby bylo všechno jasnější. Nebo to, to musím říct otevřeně, že samozřejmě byl jsem outsider, byl jsem člověk zvenčí, tu školu jsem to dobře neznal, byla to v mnoha ohledech výhoda a v mnoha ohledech vorkávýho. Ehm, nastoupil jsem s programem, který podle mě realizuju, ale samozřejmě po tom roce došlo k nějakým aktualizacím, který jsou v mnohem konkrétnější děkajsi se katedé, studijních programů a podobně. A to je myslím věc, která je důležitá, abych byla oznámená a samozřejmě řeknu i na tom plénu říjnu. Týká se jednotlivých katedr, týká se systematičnosti školy, týká se i nějaká, řekněme, kulturní orientace, hodnotové orientace. Jo, je, myslím si, že to je správný návrh a kulturní orientace je rozpracované, a představit. Děkuji, tím jsme a dál, tak se v tom případě teda musí odebrat do jiné větnosti a nebo to vzhledu uklšíme. A samozřejmě můžete zůstat v té ale začneme z následání